Led Zeppelin szólt de tudjátok hogy ilyenkor ige következik ám az ige formája folyamatosan változhat ezért csak hogy érezzétek hogy még mindig a vallásos résznél tartunk köszöntöm először is Juhász Pétert a stúdióba itt a Gábor is és én is köszöntök minden hallgatót itt is, a, Gábor a Gábor is okéből és hát, hagyj legyek misztikus Képzeld el, hogy ö, valami misztikus összefüggés van aközött, hogy most mi itt beszélgetünk a Q-rádióban, egyáltalán, hogy beszélgetünk. Ez azért is misztikus, mert mondjuk ki, hogy mi sokat beszélgetünk a médiában életünk során. Ugye? Így van. Na, és mégis, ö, amikor betiltanak, a, a saját rádión betilt, az képzeld vele, sajnos kapcsolatban van. Ne, ne, ne, mert ne, nem ne, tudom. De tudom de... Mindjárt olyan komor lesz a történet, hogy. Tehát gondolkodtam, hogy, hogy mikor történt meg ez velem, mert megtörtént ez velem, én olyan hülye vagyok, hogy kétszer is elkövetem azt a hibát. És kézzel, a, a Gyurcsány Ferenc volt a másik. Nem mosolyog, mert tulajdonképpen e, megdöbbentő, hogy mindig ott van a Feri. Érted? Tehát Itt van a mi ügyünk és Gyurcsány Ferenc a másik, amikor a Gyurcsány Ferenc, ugye a tilosban nincsen magna karta, tehát szokás, jó gondolom, az alapján mégis valahogy kimondatta, hogy politikus nem hívunk a stúdióba, egyszer nem tartottam hozzá magam, de hát nem is történt meg az adás, mert magam letiltottam magamat, és így Gyurcsány nem jött be, azt így mondom azoknak, akiket érdekel, el a valóság, vagy a történelem, utána két héttelben volt a rádióba egy más hívta, de ez most ne, ilyenekkel ne foglalkozunk Magyarországon, az adatok nem számítanak, meg ezek nem. Ne, ne hát, hadd, hadd lágad, közben hogy <há> a hallgatók kedvéért, hogy én magam is a tilosban voltam 8 évig, akit talán te alapítottad, és vagy nem, nem tudom. Hát én nem mond, alapítottam, csak sejtettem okay. a De én is nek négy év kurátora voltam, majd amikor politikus lettem, ugye eljöttem, én a reggeli műsor csináltam másokkal, azóta ugye nem mehetek be. Pont most a forgatnak tilos filmet, azt nem tudom, láttad-e, vagy én voltam a maraton, és a csinálnak filmet, ahol pont ezt a kérdést tették föl nekem, hogy politikusként, hogy nem mehetek és hogy ez egy... Igen. Ja. Akkor, hogy ez nem elv, hanem ez egy szokás. Tehát, hogy ez, ez méghozzá egy rossz szokás szerintem, mert hogy egyszerűen nem arról van szó, hogy politikusok nem mehetnek be, hanem bizonyos politikusok be, mert bizonyos, <gül> bizonyos politikusok nem be. mehetnek be, ott ott mert, hogy, igaz, mert hogy én magam tudtam egy saját pártársamat mondani, aki volt benne a kilatos... volt értsétek, két tilos azt nem tudod beszélgetni egymással a tilos rádióban. Hoppá, hoppá, hoppá. De azt azért szögezünk, hogy nagyon szeretjük a tilost. Ez, a... Ja, ez Tehát igen, mert, hogy félreértsék hogy... a dolgot, nem arról, csak hogy milyen a, a, a világ, és most így tűnünk, és akkor most tudok veled beszélgetni, mert egy csomó olyasmi dolog izgat engem, amit én, én, én így gondolok rád néha, és euh, például nem tudom, hogy milyen lehetett az az első időszak, amikor észrevetted magad körül, hogy mi van. <gül> Tehát a, a, a, az eszmélés időszaka és korszaka, Amiből aztán nagyon kemény vágta következik, érted, hát most arrogánt le... De vajon nekem az eszmérés, az nem itt jöttem, vagy én nem ide társítom az én politikai tevékenységem kezdetét, és az, az a vicces, hogy az... ez megint kötődik hozzád, mert együtt rádióztunk, ez ezt nem fogod tudni, Igen. A, a Kendermag Egyesületről beszélek, mert szerintem nekem az volt az első politikai Igen, Igen, Igen. aktivizmusom, és egyszer meghívtunk téged a rádióban, még az a rádió C-ben csináltam, mint a Dávid Fecóval műsort. Felejtettem. Ne, fantasmus. hát ez normális, mert te, te voltál nagy ember, én akkor senki nem uh -huh. voltam. Egy éves volt a Kender Mag Egyesület, vagy nem tudom. Behívtunk egy drogmosor. Akkor, akkor voltam a nagy. Hát Nem úgy Hát hogy. <gül> hát szóval ne, hát, de hogy nem, hát hogy tudod, behívtuk. Jó, okay. Bakácsot, okay, aki okay. azt hiszem, okay. akkor éppen a megasztárnak, ha nem igen, tudom, miért van, csinálta, jó, és tudszuk azt, igen, hogy nyitott igen, a, igen. az ilyen témáról beszélgetni. És az adás után kezdtünk el beszélgetni, és te voltál az első ember, akinek elmondtam az önfeljelentés ötletét, ez másfél hónappal a megvalósulás előtt volt, mert ott teszteltük, tehát hogy Aha. ment az, hogy mit szólnának azért. És gyakorlatilag hatásod volt arra, hogy az önfeljelentési mozgalom, amivel aztán 64 ember feladta magát a rendőrségen, hogy egyébként külött, hogy az, mert mondtad, hogy ez kurva jött, Jó, tehát meg kell csinálni de. Bele kell De Tehát én csak mondom, hogy ilyenek is kötnek minket, amire már nem is emlékszel feltétlenül. Úgyhogy, az, és rádióztunk a rádió cében ilyen mert akkor én voltam, a sorvezető. Az, hogy ebben a történetben hány szereplő van, az pedig valahogy a, a korszak hozza össze. Ugye? Tehát a portik, a, a gyúlcsány, a, a rogán, a. Tehát beleálltál a társaság közepébe? Hát én inkább szeretném valahogy inkább a széléről szemlélni, és próbálni a követ a közepébe, de hogy nem, tehát nem remélem nem szólnak be. Portik Tamás, Rogán Antony és Gyurcsány Ferenc Tehát, De oda akarnak nem, nem... szorítani, azt azért látod a, a médiából, hogy a figyelet, hogy mi, mi, miket mondanak rólad? Hát attól függ hol, meg attól függ, hogy hova engednek be. Ha már Az miért hogy, hogy hol? Hát mert a kontextus azért számít. Tehát, hogy a, a hogy mondjam, most alig, hogy médiumokat megneveznék, vannak olyan ellenzékinek hit médiumok, ahol én gyakorlatilag ki vagyok tiltva, tehát hogy nem mehetek be, míg mondjuk kormánypártinak mondottak, azok pedig szívesen uh -huh. foglalkoznak az én ügyeimmel. Összességében, hogyha tévékről beszélünk, akkor nekem felületem, gyakorlatilag az RTL híradója van, oda ugye csak ügyel lehet bekerülni. Uh -huh. Egyébként azzal, hogy mit gondolok a világról, hogy alakítanánk át az országot, e, milyen politikát folytatnánk, azt sem Na, az sem volt kifejteni. Tehát uh -huh. én ezért kezdtem a Facebook élő videókat, hogy ott legalább látszik az, hogy mikben vagyunk ügyek, és akkor hát ma már, e, hogy mondjam, egy, egy erősebb e, e, online élő videóval Megcsinálok egy átlag tévé reggelim sorának a három-négyszeres nézettséget. Igen. Hát attól függ mi? Hát volt olyan, hát a Tv2-es ugye az mondjuk az egy Kálmán olgát is Aha. hozott, az sőt, tehát az 420 ezer konkrét Aha. nézettséget uh, hozott, uh, de nem tudom, egy átlag videóm az mondjuk a 40 ezer és a 100 ezer között hmm. mozog, uh, már pedig a reggelim sor hogyha valakit beíznak egy tévébe, ott jött a 7 percnél. Ezen gyakért. törőd a fejed, hogy hogy építed magad a. ne, ne ez nem, a nem az önépítés, hanem ez az ügy. Nem, nem, nem, hanem hát azon kell törni a fejünket, hogy hogy jutunk el az emberekhez. Mert e, úgy nincs politika, hogy magamban otthon a szobában politizálok, és elmondom, mm -hmm. hogy milyen szuperjó jó a, vagyok, és akkor majd szavazok magamra. A Miért sokan két... mondják, ezt Lenva Ildikótól kezdve érted. <gül> te, nem, az nagyon érdekes, hogy például nézek bizonyos pártokat, hogy pusztulnak el a, a saját megjelenésükben. Hát, na, és akkor innen jön a megjelenés, tehát, hogy, hogy valamilyen felületet kell generálnia magának az embernek, ha már a nyomba. le van mm. nyomva nagyon-nagyon kevés olyan hely van, ahol lehet szabadon beszélni. Én is úgy látom. Igen. Azért mondom, hogy most nem ilyen, hogy a ponyvaregényben mondják saját falkunkat szopjuk, de döbbenetes az, hogy ja. na hát akkor figyelj, akkor kezdjük. Csapjunk bele. Csapjunk bele. A... Kellett lenni egy pillanat, amikor azt gondoltad, hogy ki fogod mondani. Hogy a, a, a, a, én a, leg, a szerintem a legsúlyosabbat mondom én, ami az én felfogásomban, hogy hát a Rogán csak egy bűnözői társasággal áll, szoros kapcsolatban. Hát én, én, én, én konkrétabban fogalmaztam, én azt mondom, hogy Rogán bűnöző. Hát igen, bűnöző nem, de még mindig nem merem kimondani érde. Jó, de segítek, azért, mondom, csak hogy, azért mondom, hogy... A, a, mert ugye itt az van, hogy ez, ezt nem látják sokan, és Rogán is ebbe csúszott bele, hogy politikusként, én gyakorlatilag bármely megszólásom, egy politikusi véleményt fogalmazok meg. pedig, hogy azt én tényekkel alá tudom támasztani, és azt azért tényekkel igen. alá tudom támasztani, hogy rendkívül olcsón el az összes ingatlan elvárosban, töredék tényleg harmad áron. Lehet, tudni. lehet tudni azt, hogy gyakorlatilag az összes ember, aki őt körülvesz, lehet a jegyzőtől a, a nem tudom előző alpolgármesteréig, az előző jegyzőig, és egyébként a Vizovickitől a portékig, a, a, a, a hivatalosságok azok mind bűncselekménybe keveredtek valamilyen módon, tehát mindegyik ellen zajlik valamilyen eljárás. Igen. A, a, a, a, hát a Portik vizovic meg ugye a közövény gondolja azt, hogy bűnözők, bár most már hát kezdek kételkedni ebben, mert, a, mert hát ugye Lázár úr felvilágosított, hogy hát Portik azért nem lehet, vagy Portik, meg Orbán is elmondta, Portiknak azért nem lehet hinni, Igen. mert, hogy, mert hogy ő egy elítélt bűnöző, de hát ilyen alapon Portik nem bűnöző, mert hogy őt egy elítélt bűnöző valomása alapján ítélték el. Tehát akkor innentől ez a kör <gül> vagy bezárult abban azért, hogy egyik sem bűnöző, vagy egyiknek se lehet hinni. Vagy mindegyiknek el lehet hinni. Tehát én továbbra is azt állítom, mint egy politikai vélemény, amelyet meg alá tudok támasztani éjszem, tényekkel, éjszem. hogy Rogán bűnöző. Tehát ő úgy szerzi a pénzt, de abból is evidens, vágya, hogy egyszerűen vágya, olyan életvitelt ki... folytat, ami nem jön ki a fizetéséből, tehát biztos, hogy valahonnan hmm. plusz pénzhez kell jusson. Mivel nincsen legálisan bejelentett plusz jövedelme, azon kívül, amit tudunk, vagy úgy mondom, hogy abból nem jön ki. Az az értem, azt folytat, mondod, hogyha Igen, értem, hogy kafkát, mikor olvastál utoljára. Hát nagyon rég. Na, mert a, a akárcsak... Te annyira rég, mert a, a, a, a k ral valamikor összefutottam egy tíz éven belül. De Na a... jó, mert mondom neked, hogy a, a ha bár igazad lehet, mégse biztos, hogy győzelemre állsz abba az értelemben, hogy egyrésztről ő, rólad próbálnak egy olyan képet sugalni, amivel tönkre lehet tenni téged. Tehát egyrésztről a média olyan szereplőjévé válhatsz, amelyben a pusztulást bemutatjuk, mondjuk jobb oldalról, hogy mindegy honnan, másrészt pedig ö, ö, és mégse történik semmi. Tehát érted? Tehát meg lehet csinálni azt a operációt, hogy évekig nyomja a Juhász Péter, és mégse fog történni semmi. Jó, a akkor győzel, amikor megmozdul a valóság, és mert érted, amit elmondtál, a, olyan dolgokat történnek, hogy a levéltárakat támadják meg, nem tudom, hogy tudod-e, megbírságolják a levéltárakat, amikor kiadnak információt a kislászló ügyben, figyelj, amikor hozzányúlnak a hírforráshoz és a, a, a, a levéltárakhoz, fú, az, az már egy nagyon, zork, az nagyon zorkó korszak, a, a büntetéssel büntetés, tehát a büntetés a, a precedens teremt ne ad ki az infót ne. tehát azért mondom, Jó, hogy mondom, ké, egy az egy az a... érted, hogy két irányú támadás két, történik egy, az, pályá, az egyik egy két, két személyes kétféle van, az egyik az az, hogy nekem ez küzdelem nekem ez nem küzdelem tehát én a dologomat végzem, erre szerződtem úgymond ezért kapom a fizetésemet és elvégzem a munkámat, hogy te is elvégzed a munkád azok is, akik itt ülnek a stúdióban akik hallgatják, azok is Fölveszük a pénzt, amiért munkát kell végezni. Az én munkám az lett, hogy elkezdek politikában alternatívát nyújtani ennek az országnak. Ahhoz ma én azt érzem feladatomnak, hogy először be kell bizonyítani, hogy a regnáló hatalom az gyakorlatilag egy bűnszervezet, majd ehhez képes kell tudni a választások előtt egy más lehetőséget, egy alternatívát felkinálni. Tehát én, értem, én nem küzdök, sokan mondják azt, hogy küzdök, de pont az előbb, még adás előtt beszéltünk engem a visz, én az úton megyek. Tehát, ne, ne, nem az érdeke, hogy ki jön szembe, meg ki az, aki még oda csapódik, és mi van. Ne felejtsd el, hogy Rogán perelt be engem. Nem én pereltem be őt, hogy ő bűnöző. Igen, igen, engem, igen. Ugyanez volt a dajcsal. Dajcs perelt be engem. Igen, igen, igen. aztán bebizonytam. Hát, ha nekem jönnek, akkor nyilván ez Ezt meg a... megint, a, a keletre akarnék nézni, akkor mondjuk a tékvándót hoznám föl, hogy igazából az ő energiájukból élek. Hát arról úgy, szól úgy nekem. Tudom, az a... hogy az rosszul álladban is ebben a ebbe az dologban. Ugye? Hát a elő, vagy hogy mondom, első fokon, elbukta a kikereset. O, csak mondjuk, ha valakit érdekelnek a tények. Ja, ja, ja, ja az, ja, ja, az ja. hát mondjuk. Jó, hát akkor ez még tudok egy adalékot, ami hírérték, olyan értem, és sehol nem jött még ki, úgyhogy ilyen értem, akkor itt most egy ez hallgatók, ülepeljünk. egy újat hallott Nem mert az a legundorítóban valamit csináltak az ügyvédjével, az Bodolai László egyébként, aki az index ügyvédje is meg a tilosban volt, ugye, kurátor. Uh, hogy megígérték a tárgyalás előtt, hogy a, a, a polgári peres eljárásban nincsen olyan, hogy védett tanú. Viszont nyilván nagyon nehéz a bíróságra elhozni tanukat. Hát ők igen. meg is ígérték ezért, tök normálisaknak tűntek, uh -huh. hogy ők nem, nem akarnak ezzel élni, hogy a tanúkkal megismerjék, mert a nevüket, adataikat, semmit, nem akarnak retorziót ellenük, mert ők vállalják, mert úgyse tudunk ilyen tanúkat. Majd miután felhoztam a tanúkat, megszületett az elsőfokú ítélet, Bejelentették az összes tanút, kikérték az összesnek az adatát, és darabra mindegyiket hamis vádérrel kezdték fegzálni. Oh, a, aminél undorítóbbat azért keveset tudok elképzelni egy ügyvédtől, aki Hallon. a szavát adja, és a... Hallon, hallom, halli halli halli halli halli halli. Hál' Istennek ezt a bíróság elutasította. Jaj, jó, jaj, jó. Hát pont arra ez hivatkozva... Ez régi románus volt egy Pont arra csinqui. hivatkozva, hogy, <gül> <gül)> hogy, hogy, hogy ők maguk járultak hozzá, hogy a... nem. Elmentek a kúriához fellebeztek, az is törvényszék. A, mi? A, ez, az is visszautasította. Most ott vagyunk. Az hogy... A jogállam dicséret. <gül> igen, egy jó jogállamon élünk. Mindegy, szó, hogy, hogy De az, az a pszichológia is érdekes volt, az hogy a Dajcs ezt a mondatot mondta magától. Na, ez, hát ugyanez, Ugyan, ugyanez a pszichológia, fantasztikus. Így, nem kötelező nem Senki, Tehát, hogy, <gül> igen. <gül> <gül> igen. <gül> Tehát, hogy igen, most ezt, igen. Most lehetne az, Gábor, lehetne az, hogy. Aztán a Dajcs is egy nagyon-nagyon aktív és olvasmányos témánk lehet, az is lesz. Itt viszont egy picit még maradjunk a korábban említett más vezetékneveknél. Elsősorban azért, mert például a hallgatóinkat is azzal tiszteljük, hogy ha már rendszeresen érdeklődünk, hogy körülbelül mennyien hallgatnak bennünket, akkor az ő általuk feltett kérdésekre is próbáljunk reagálni, Szuper. hogyha Péter benne vagy. És akkor szélesen nyilvánosságot benneteket is arról tájékoztatnál, hogy a Facebook oldalunkon a következő kérdéssel, persze fotóitokkal... Mondj, az édes, a drága... ...hallgatóknak, hogy mi a baja juhásznak rohá, rogánnal. Tehát mi a baja juhásznak rogánnal. Pont a az egyik az válasz az az, az volt, hogy, hogy ismeri portikot, a másik válasz az az volt, hogy, hogy tagadja. És hát ez felrázta azt a közvéleményt, akik úr rádiót vagy hallgat, vagy aki a Facebook oldalunkat nézi, és, ilyenkor szoktam megkérdezni két téged és kérdés Péter, hogy... Nyilván nem képzelhető az el, hogy csak mondjuk a te gondolatvilágodat támogató kérdések és kommentek érkeztek. Ha akarod a túloldalról is, a téged bírálók. Ja, minden jött, én nagyon szeretem, csak ott válaszoljak nem. rájuk. Tehát a... a mi bajom a rogáns, az a, a legmegne egyetlen. ráfűzött kérdés. Jó, majd. hajrá. a nagyon röviden megfogalmazó, az a bajom vele, hogy egy hazug embernek tartom, aki ígér valamit a választóimnak, és ehhez képest az ellenkező csinálja, egy korrupt tolvaj bűnözőnek Jaj. tartom, és nekem ennyi a bajom vele. Na, Ezeket én mindent A a szomorkodunk, édes testvér. Nem, tehát hogy ugye... ez maga az Nem, nem tényleg, mindenki nekem, más, hogy mindenki máshogy reagál. Nekem személyes bajom nincs, de személyes bajom Orvánnal nincsen, benne nincsen gyűlölet, azt kevesen tudják rólam, vagy nem tudom hányan tudják, de hogy én mondjuk húst azért nem eszem, nem bántok állatot, így embert aztán végképp nem bántanék. Én hmm. azt gondolom, hogy szeretetben élek alapvetően, és nem gyűlölök se, nem tudok olyan embert megnevezni, hogy gyűlölnék. Megvetni, megvetem mondjuk Rogánt vagy Orbánt, vagy azokat, akik egyébként átvernek másokat, vagy kihasználnak, vagy ellopják a pénzüket, vagy bármiüket. De, de ez egy teljesen más dolog. Tehát én jogvédőként dolgoztam, az igazságért megyek, ha lehet ilyen nagyszámú. Vanak, mondaném, vagy nekik kérek, kérek érte. Van. hallgató, és, is, és e akik e ennyi zavar, hogy... Nekik már ismétlés lesz, de most a történetben másodszor elmondom azt, mert nagyon ideillik, hogy aki csak most kapcsolódik be, annak úgy lesz, hogy a szer etet, a gyűlölet. Ezt többet nem fogom ja. megismételni, de webkamerán látszana, hogy neked is tetszik. É, így van. Veres Zoltáni Amália ér. azt reagálta Szerintem erre, hogy az a baja, hogy az egész országnak baja van a rogánkával és az ő félékkel, aztán Horváth Józsefné, nekem az egész kormányon, és a kormányt kiemeltem már még nagybetűvel, bajom van, mert mindegyik lopcsal hazudik, és, és úszítás, és elültették az emberekben, és, és, és azért, hogy gyűlöljék egymást, mert addig sem foglalkoznak velük a fő tolvajokkal, és akkor még tolok neked egy harmadikat. De engem ez fogott meg egyébként a legjobban, mert pont ez van engem is azt hogy a, a Orbánék a kétharmados felhatalmazásukkal egy olyan szuper országot tudtak volna megcsinálni, hogy valami hihetetlen. És ehhez képest én konkrétan ezt tartom hát az ez, ez Nem. Ez zitszer? nem egy hanem amit elszalasztottak, ez a direkt rossz akarat, gonoszság és, és mások kicsinálása. Ez, ez már nem, nem, nem. Ez a bűn. Ez a, bűn, ez a, bűn, ez a gonoszság. A dolog, és, mert... és ez az, ami megbocsátott. minden más Az, hogy aki nem tudom, hogy mondjam, az, hogy. Tehát e, akkor ezt mondjam én, mint aki a korrupció ellen küzdök, biztos vagyok benne, hogy nem lesz soha olyan ország, és soha nem lesz Magyarország se olyan, hogy nulla lenne a korrupció. Tök rendben van, hogy értem, hogy aki a pénz közelében van, az valamennyivel úgy érzi, hogy nekihez jár, és valamennyit levesz. Ez így van, mindig üldözni kell, mindig mondjam, intézményi garanciákat kell bevezetni, ne lehessen csinálni. De, én én de ma már más, de ma itt másról szól a helyzet? Majd nem az, hogy van egy 10%-os jutalék a, a, a nem tudom bűnözőknek, hanem csak a bűnözők rakják el azt a pénzt, amiből az ország épül Igen, És 10 ot odaadnak annak, akinek Igen. a nevén fusson a projekt, és egy akkor egy majd ő is örül neki. Tértek. Tehát konkrétan ez most egyébként nem 10 hanem 30 ot kapnak meg, de engem, engem megkerestek emberek, hogy tudok-e olyan alapítványt, amivel egyébként nem feltűnően be tudok csatornázódni abban a rendszerben, mert hogy pályázatíró cégek arra vannak ma optimalizálva, hogy megkeresnek különböző alapítványokat, azt mondják, hogy van egy 50 milliós pályázat, de megtarthatsz belőle 15-20 között valahol, a többit visszaadod nekünk, de tudja, nem lesz bajod. Az országban azért kérdezem, mielőtt várunk majd a válaszra, hogy felidézek egy esetet, amikor. csak dőj hátra. Máskor neked több dolgozban most megadtam közöttünk. Magyar gazdaságról beszélünk. Nekem egyszer volt dolgom egy Tadzsik delegációval, amikor is tolmácsoltam, és az kérdés merült fel, hogy a Tadzsik delegáció, reprezentánsai lehengszérések ismertetni hazájukban a e, kábítószer felhasználás és a kábítószer bűnözés ügyét, és erre kaptak egy azt hiszem három-mélyed órát, majd felszólalt a delegáció vezetője, hogy köszönjük szépen nekünk, ez sok lesz, mert nálunk nincs kábítószer bűnözés. E, nálunk milyen helyzet a korrupcióval van, csak nem beszélnek róla, vagy azért nem beszélek róla, mert nincs? Hát nem beszélnek róla. Ez ugye a, a, a, a, a, nekem én, az egy szinte egy vicces élmény, hogy Hát én nem tudnék embert mondani, aki támogatott engem, amikor én indultam 2014-ben a... a belvárosi kampány, vagy ér a belvárosban, miért Rogán ellen indulok. Tehát, hogy, hogy ja, ja, ja. Biztos, ja, emlékszem, érhetettem. azt mondták, hogy, ez nem Kérnöm, hogy az a te teljes ja. Ja. és hogy a korrupcióval foglalkozni, hogy nem értik az emberek, hülyes. mi az, ja. nem lehet felépíteni a témát, jó, nem érdekli őket. Nem a kezdtek el gyűlölni. Nem, csak, na jó, csak én erre mondom azt, hogy, hogy, hogy igazából nem, hogy van, hanem ma már erről erősen beszélnek. Szerintem a, a fidesz a korrupció fogja bedönteni olyan értelemben, hogy hogy egyszerűen olyan pofátlanul nyomják, és annyira nem vesznek tudomást arról, hogy az emberek ezt azért Ugye, érték att és nem bőrük oldabasztáják. Te nem hagyod abba, és ezt ők belátják, hogy más szinten oldják meg a problémát? Ha értem a kérdést, akkor egy három nappal ezelőtt mondtam egy bűnözőnek, aki mindegy, tehát egy információt hozott, és okay. nem ugyanezt a kérdést föltette. Uh, Amiben néha a is felfedezett, nem lehet tudni azt, hogy, hogy, hogy ki az a igen. Ezt, igen. Tehát, hogy, hát nem, az volt olyan fideszes képviselő, ötödő mm -hmm. kerületi, ahol a tenyerébe az öklét csap, hogy Péter most már vigyázz mert nagyon kemény jársz, az... és túl nagy embereknél, Igen. Hogy, szuper! Hát, hát ez a célom, hát kis halakkal kifoglalkozott. Örülök, hogy meg a egy munkám Ennek a bűnözőnek azt mondtam, hogy ide lehet tartani a fegyvert a fejemhez, csak az van, hogy meg kell húzni. Tehát, hogy addig van, ami, addig, amíg ez bluff vagy nem ha. tudom, hogy addig, ha megkusztod, akkor tök mindegy. Van egy rossz hírem, hogy törött lábból pont úgy tudok posztolni, és ügyeket föltárni, kivágott nyelvvel Na, tudok írni. Ha, nem, okay, tehát, nem az, hanem jó, hogy egy Jó, fizikailag hit... szét lehet bombázni. A... Ez egy régi módszer, meg, Törökországban megcsinálják, sok ja, a világban megcsinálják, Oroszországban megcsinálják. Én nem azt mondom, hogy kikeszthetetem, az hogy Oroszországban már nem üdik, élnék inkább, valószínűleg, pontosan. hogy értem, hogy Törökországban börtönben lennék, lehet, hogy itt is majd az idő. Én akkor is a hittem szerint tudok Igen. élni, tehát ezért nem fog megalkudni. É, őket az cseszheti nagyon a, a fejüket, vagy ez ki is derült, hogy én azért vagyok viszonylag foghatatlan, mert hogy semmi nincs. Tehát én nem mm -hmm. nem, nekem nem a pénzem. De egy... visszafordították nagyon ügyesen, ha bonyművek tisztelgünk előtte, hogy, hogy hogy ilyen kevésből élsz. Igen, nagyon ügyesek. Igen. Hát nagyon most ügyesek, ügyesek vicsérjük meg, hogy azért nagyon fantasztikus. Ne, ügyesek, hát baki, Jó, baki. hülyék, de várjál, várjál, ügyesek, várjál, várjál, várjál. Na. Én dátumra mondani, neked. március 4-én mondták először, hogy uh, vagyonos, vagy mi ez, uh, vagyonnyilatkozó eljárás kezdeményeznek ellenem. Mondtam, hogy hajrá, hajrá, be fogom tudni, bizony, hogy... Ezek után semmi nem történt. Március 20-án jut a TV2-es stori után, juhász elleni vagyonvizsgálat, mi ez vagyonnyilatkozó eljárás. Ja, okay. Egy hétre vagy tíz napra ráírtam a önkormányzatot, hogy mi lesz már a vagyonnyilatkozó eljárásomban. Én írtam nekik, hogy Aha. mi lesz már vele. Erre ide, jó, -jó a hétten értestenek. Eltelt egy hónap, ez akkor értesítettek, hogy most már mindjárt lesz, és vagy most már várjam az értesítést. Majd megint két héttel ezelőtt, amikor a porti jött ki, akkor bejelentette a Fidesz, hogy juhász ellen vagyonyi az eljárást ja, ja, ja, ja, ja, Valahogy fél év aha. alatt, vagy nem tudom, négy hónap ja, ja, alatt nem ja, jutottunk odáig, ja, ja, hogy ez ja. megvalósuljon De egyáltalán. Jó, tehát... Van egy központi elképzelés, hogy hogyan nyírjanak ki, azt látom. Tessék már tőlem kérni valamit, emlékeztek, ugye? Ezt jól megrendezte a vacsó, csak nem sejtettük, hogy ennyi évtized fog eltelni, és még mindig nem kérnek attól semmit, akinek ezt meglengedték. Szójatok ha megengedtek még egy plusz egy kérdést. Ne, hogy nem? Megengedtek? Uh, hát, végül is kérdés is van benne. Szilágyi Erzsébet, szegény ragyás tóni. még mindig szabadlábon pedig... Már rég a börtönben lenne a helye, de ami késik, az nem múlik. Vágyálmok. Hamarosan ott lesz, csak így tovább. Vágyálmok. Portik, figyétek, csak Vágyálmok. így tovább. Portik írja a hallgató. Plusz te még többet is róla várjuk a vallomásodat. Péter még nem válaszol, és akkor ígértem egy olyat is, ami nem feltétlenül a teszúrkolói táborodból származik. A fotóítok szerepeltek, fent az egyik kötök, egyik oldalon a másik oldalon, és a jobb oldalon pedig a. a, a ez egy korábban említett De, bános, képviselő, az úr, azt írja az egyik hallgató, hogy fent egy drogos baloldalt, egy gyáróházi jobb jobboldalt, pedig egy jobb jobboldali politikus. Ezt <gül> reagálta. De ki a jobb jobboldali politikus? Hát a rogánántal volt, Antal. Ugye, Hát ő, ja, Hogy így, hogy így, hogy hát A figyelme, az az a tolva, a, a rogáron, azt hiszem százszor száz inkább illik rám, mint bárki, a drogos az szintén a fidesz belül. A tolva lánc is illik, csak szólok korábban. Csak ilyen a rendszer. Nekem hivatalosan illik rám, ugye jó, figyelj, a drogos még hivatalos ilyka. Ja, az igaz. Hagyjam át. Hogy, hogy mondjam, trollkodni lehet. Itt, hogyha uh, még egyszer, engem még azért nem a fradi vagyok, és nem az újpest, hogy szurkoló táborn <síns> én a munkámat végzem. <síns> akinek, eh, hogy mondjam, fontos az, hogy a saját befizetett adójából az országépül, vagy pedig korú bűnöző politikusok elvitt maralni, jó, az, az, az elismeri, csengőt, vagy, vagy annak az, a, a, az értékeli ezt a munkát. Aki ezt nem fogja föl a kis agyával, hogy az ő pénze, amit elvittek, mert nem látta, meg nem tudja fölfogni, hogy mi az, hogy egy milliárd, meg nem tudja, hogy mennyiből épül föl egy út, vagy ilyesmi, az írhat drogosozást, Bár bármire engem ez tök még videgen szem hagy, mert egy az a különbség, hogy az, hogy drogos e ki, vagy nem tudom, az nem egy politikai kérdés, hanem mondjuk egy egészségügyi és az, hogy a drogfogyasztás liberalizáció küzdök, az pedig 15 éve viszonylag a hát nyilvánosság előtt fajni. Ez, is ez Tehát, hogy minősül, uh, hogy. Majrá, akkor, akkor most, bocsánat, akkor én szeretném megismélteni. Igen, föl, igen, drogos vagyok, igen, drogos vagyok. Nikotinból olyan mennyiséget szívok például, amire Férjel. rá van írva dobozás, hogy halált okoz, a kávémat a koffein koffein eh, adagomat azt nem is mondanám már, mert, nem, mert a most a gyerekkel lejövőben, mert 6-8 kávét is megint. Igen, drogos vagyok, viszont ezzel együtt végzem el a munkát, ami a társadalom <gül> számára hasznos. Magyarországon ilyen értelemben a 10 millió emberből mondjuk 9 és fél millió drogos. Csak 6 millió alkohol betegről tudunk. Igen, igen betegség, ször, Nem aki hanem aki van, igen, az már problémát vele, okoz az alkoholfogyasztás. Olyan értelemben hogy drogosa, hogy Kennedy szerint ő maga is berlini volt. Hát, vagy í, í, mm -hmm. vagy magyarul, ezek a minősítések engem tökéletesre idegen hagynak. Én a munkámat végzem, és most itt, ha elnézést kérek minden hallgatótól és minden szavazótól, még csak nem is értük magam miatt, tehát a, a miatt, mert visz az, hogy ezt nem hagyom. A gyerekeim miatt, a családom miatt, amire elmentem romákat védeni borsodba. Hát, tényleg ilyen, mentem, szórakozás. már nagyon hát... régóta, tényleg ilyen, van tehát, ilyen. És elnézést kérek, érte? Lehet ne, az, azért nem, jó, mert nagyon nehéz, mert ugye az a problémád, ahogy kerülsz egyre följebb, ezt én ilyen teológiai úton tudom, találkozni fogsz még nagyobb kísértéssel. Mert a hatalomnak van kísértése, és ugye neked van egy belső morális tartásod ezen az úton, állítod nagyon helyesen, hogy fogod kibírni a minél nehezebb nyomást? Na, erre majd akkor, mert látom, hogy zenét szeretnének a kollégák, akkor Hát abból kiindulva, hogy mint mondtad, drogos vagy, és mint sokan firtatják, hogy mekkora erre. lábon élsz, hallgassunk a csini magálló <síns> <síns> hogy imádok élni. Sentì you love De love you Imádok delic Imádok quadmi Imádok vado con te la, -la, -la, -la, la, -la, -la. A szól a jazz, imádom ezt, ezerszer el kell mondanom. Imádok élni, imádok élni, imádok bátot szívvel semmitől se félni. bármit rád, figyelsz rád, szeretni téged. La -la -la -la, la -la -la -la, de jó. Imádom ezt, ez egyszer ez el kell mondanom Imádok élni, imádok élni Imádok bátorszínve semmitől se félni Várni te át, vigyázni át, szeretni téged Imádok élni, imádok élni Imádok járj esti, csillagokra nézni La la la la, la la, la, la, la, la de jó. I mando con me, I mando Tényleg szépen a Húni mocsárnál tartottunk, ezt már mondtam neked kint is, most is mondom, hogy én azért könnyű helyzetben vagyok, mert így kb. fölfogom, hogy mi történik itt, figyelek téged a médián keresztül Szabadkai konyhámba. És hát most, most nem akarom, de nem, nagyon rossz véleménnyel vagyok, borzalom. De nem tudok kiszakadni, vagy nem is akarok, de azért na, marha szerencsés fickó vagyok, mert fölölök a vonatra, három napig semmi ebből nincs. Neked meg ez, ez folyamatos. Tehát az, azért mit fogsz képzelni arról, hogy egy személyes háborút víz a... Igazadon, amikor a mexikai társadalmakban beindultak ezek a harcok, azok is sikeresek voltak. Én rendkívül sok dél-amerikai könyvet, regényt olvasok, és ott, tehát nem is Magyarországról beszélek, de ott aztán tényleg valami nagyon erőszakos módszerrel oldották meg ezeket a problémákat. Akár katonaság, rendőrség, akár hogy megölik az újságírókat. Ez nem történt meg szerintem Magyarországon, bár nagyon sok tanú meghalt már gyanús körülmények között, ami kétségbe ejti az ember, de mondjuk, hogy újságírók még nem haltak meg. E, e, e, valamiféle védekezési stratégiát kell gondolnod azon túlmenően, hogy taoista vagy, bátor vagy, mész az úton. Én értem, csak stra stratégiailag mondom, hogy jó, de én nem mondom, hogy taoista vagyok, de nagyon sokat lehet tanulni belőle, és akkor hadd mondjak ide is egy mondást. Akkor szőnyeg érted? De aki nem indul háborúba, az nem tud veszteni. És már pedig én nem háborúzom. Mm. Tehát, hogy ezt De, ez de van, mit csinálsz hogy... akkor, amikor már van a háború ellened? A de médiában. én nem érzem ezt háborúnak. Hát ne, de hogy háború van ellenem, hát propaganda van. Propagandával, meg van egy nagyon jó fegyverem, úgy hívják, hogy valóság, azt egy ponton az emberek felfogják. De lehet a propagandát a nyomatni, egyébként nyomatni, nyomatni. úgy utálnak téged, hogy megdöbbentem. De akkor nem... kezdtem el figyelni rá, mert minden irányból jön a fény. De figyelj, baki, baki, egy éve a, a figyel... lékások is úgy utáltak, mint azt. Jó, de akkor is... Mert... nem engem, tudod mi érdekel, szeretsz. A családom szeret, a gyerekeim szeretnek, a barátaim uh -huh. szeretnek, és itt zárom le ezt a kör, Ennyire mert nem szeretetből, nem ah. úgy, hát nem, ez egy elég tákör. <gül> de, <gül> hát, de, de, de nem hogy, úgy de hogy képest, hogy millió. érzelmileg viszonyuljak Rogán Antalhoz, vagy az ő szavazójához, érzelmileg? Nem. Tehát nem vagyok hajlandó érzelmileg viszonyulni, általom ismerető emberekhez. De mire mire nem, nem ezt, akarod őt megnyerni magadnak? Rogánt? Nem a, a szavazó. A szavazóját meg értelemmel akarom megnyerni, nem érzelemmel. Én is tudnék demagóg marhaságokat mondani, hogy boldog leszel, ha rám szavazol, csak hogy tudjuk, hogy nem ezen fog múlni az ő boldogságát hmm. Tehát egy átverés. Én értelemmel szeretném. Azt szeretném megértetni vele, hogy neki is tenni kell azért, hogy boldogabb országban éljen. Az ő érdeke is az, hogy ezek a bűnözők kotrodjanak a hatalom környékéről is. Én megértetni szeretném az emberekkel. És ez nem küzdelem. Ez Mi ma hozzászoktak a bűnözők az életük során? Akkor, akkor én hiába mondom, amit mondok, én akkor is azt fogom, vagy úgy fogom megválni, hogy megtettem a kötelességem, a hitem szerint éltem, meggyőződésem, hogy elégedett érten. leszek ilyen értem, és nem vagyok felelős más döntéseért. Magyarul, hogy ez a fideszes vagy elvakult, nem tudom, bárki engem azért utál, mert drogos vagyok, és egyébként a korrupciót e -e, számolom föl, és a kettőben ő egyensúly talál, vagy nem tudom uh -huh. én, az engem hidegen hagy, nem, nem izgat, Tehát, nem, nem, nem, nem ez visz nem azért vagyok politikus, hogy szavazzanak rám, Értek. hanem azért szavazhatnak Igen. rám, mert egy ilyen politikus van. A, a, a, Tehát, hogy... a Rogán ügyben mennyire sötét a nyomás? Hát ott az azért elé kemény. Most nem is a nyomás, hanem hogy a, a, az ügy maga e, hm. nagyon összetett. Tehát olyan értem, mert, hogy ne felejtsük el, hogy én a Rogán ügyeivel azért alapvetően kizárólag a belvárosi ingatlanokkal foglalkozom most. Csak a belvárosban igen, a igen, közbeszerzéseknek igen. lenne energiám előből utána meg. Igen, de az ingatlan a belenyúlni, édes kicsi testvérem, az súlyos bevállalás jelentett. De azt értem csak arra akarok utalni, ez együtt, tehát nem beszélek a letelepítési no, állapkötvényről, nem beszélek ezer más igen. olyan dologról, amiben Rogánra lehetne menni. Én egyetlen együgyet kezdtem el no, nyomni, mindok, mind. ehhez, eh, hogy mondjam, ehhez van kapacitásom, lehetne még számos dolgot, és abban reménykedve egy picit ha már, hogy a példa lesz ragadós, tehát mások is példát merítenek el, hogy igenis akár egy ember is tud változtatni azon a percepción, ami ma a hatalmat körbeveszi ma azt akarja Orbán elhitetni magáról és a hatalomról, hogy egy puritán az emberekért dolgozó nem tudom hát jó szándékú keresztényi erkölcsösséget valló bagázs, én meg azt látom félig belülről, hogy a velejéig romlott, korrupt, öncélú, csak a hatalmat szem előtt tartó érdekszövetség. ott még ott sincsenek érzelmek. Tehát kizárólag érdekek vannak, látszik, hogy a Simicskától a Spéderig kínálják ki saját magukat gyakorlatilag, vagy a saját embereiket is. Ez szerintem hosszú távon... Egyébként állj meg egy pillanatra, el. én is úgy látom, hogy a magyar politika azért eljutott adda, abba a fázisába, ahol nem a magyar politikai ellenzék, hanem önmaguk kezdték el saját magukat darabolni és fölrobbantani. Bízol abba, hogy annyira korrupt a rendszer, hogy önmagát megszünteti? Nem, én abban bízom, hogy az emberek vannak annyira észszerűek, hogy felfogják, hogy ez róluk szól. Tehát, hogy azért erre mondom, hogy propaganda egy ideig hat. Ma már szerintem egyre kevésbé van hatása, mert mindenki egyszerűen távolítja magától, Hát, biztos, hogy van hatása, nem lebecsülni akarom, és még lesz is egy jó ideig, de hogy egy ponton ez átfordul, egy ponton egy szavukat nem fogják elni és pont erről beszélek, hogy vedd észre, hogy amikor a Dajcs beperel engem, és kiderül, hogy ő hazudik, amikor a Rogán beperel engem, és kiderül, hogy ő hazudik, ezek hiteltenetik őket a leginkább, mert ha én perelném őket, akkor még az lehetne egy politikai aktus, hogy csak azért csesztettem, de hogy itt fordítva során, megkérdezett a Vizsla Füles, ez egy valami Fidesz lap volt, de én ezt nem tudtam. A ezt kérte Demskiről. Magyar Vizsla volt a kampány magyar idején, igen, amikor a igen, Fidesz igen, szerveréről küldtek ide, tagadták, igen. hogy Fidesz igen. volt. Csut, az, az egyik mondatom, az hazugság volt. Teljesen megdöbbentem, mert érted, átírt mondat volt. ez Tudod, azért megdöbentem amikor a mondat... Kézzem, úgy, sajnos emlékszem a mondatra, amit leírtam. Ez szörnyű, de tudod, az író ember az olyan... Igen. Na mindegy. <laughs> és, uh... Ö, ö, csak, ö, most me, megütött ennek az emléke, hogy ö, ö, figyelj, a, mindenképp hozzálátnék a te projekte szétbombázásához, ha habony lennék hát Ez próbáltam. Te, tehát e, föl egy idő után észreveszik az ellenséget, belővig karakterizálják és megpróbálják a karakterét szétgépelni, ez szerinted mennyire sikeres a, az ő médiájukban? Hát figyelj, a karaktergyilkosságnak nyilván, hogy van egy eszköztára, nyilván nálam itt a drogosozást találták hát, meg, itt eszköz. Kezdet, igen. Hát nem az, a kezdet, hát meg aztán most ez a vagyon, vagyon, ezért nem tudom én. Én egyik se érzem, hogy nagyon előre mentek, hiszen a drogosozását én magam mm. kezdtem 15 évvel korábban, mint ők, és igen. én ezt vállaltam, tehát hogy nem, nem az, hogy elbújtam és lebuktattak, hogy a dajcs lebukott a drogozásával, hanem, hanem én ezt beleálltam az nem elég a hogy karaktergyilkossághoz, hogy a drogos juhász. De bocsánat, az érted, én karakterem az ehhez. Tehát ez nem gyilkosság. Aha, mert, hogy javt én, javt érted? érted ah, az van, hogy, hogy ez az én karakterem. karakterem. Ők erősítik a karakteremet. ezt erre mondom, hogy Jönnek nekem, de igazából nekem én nem gondolom, hogy árt, mert hogy én magam bevállalom azt, és innentől engem most. Hol ez zavar, hogy ez Igen, van, meg, ha megengedett, tényleg ez volt a mi kérdésünk. Tehát, amit mi felütöttünk. A mi kérdésünknek a lényege, de az előbb már mondtam nektek, hogy a párhuzam ott van, hogy vajon az a bajod neked a rogánnal, amit elkövettet, vagy amit állítasz, vagy pedig, hogy tagadja. És ugye, ha te a karaktergyilkosságról kérdezel, Baki, akkor az azért nem azonos ezzel a jelenséggel, mert ezek szerint nem tartott karaktergyilkosságnak azt, amikor téged ledrogosoznak, Rogán esetében meg ugye az lehet a baj, hogy tagadja azt, amit te állítasz. Igen. Másképp fogalmaznám, mert nyilván karaktergyilkosság az, hogy ők drogoznak, és nyilván hat csomó embernél, csak ha engem kérdeztek, engem személyemben, ez olyan különösen nem. nem, nem tesz, az, ja, én és én, én a lelkes rádiókus még gyorsan hozzáteszem, aztán elkezdek elhallgatni, remélem nem úgy, mint a rádiókú. Szóval, hogy Szegedről is, Ózdról is, Bajáról is hallgatnak bennünket, pedig ott a frekvencián. Ugye nem adunk, hanem az internetes adás. Nagyon határtalan. Ez kis rádió, és örül a nagy-nagy győzelmeknek. Így van. Így. Nekem soha nem lehet tudni, hogy hol hallgatnak. Egyszer kézzel megtörtént ez velem, még egy másik rádióban, most be vagyok tiltva, hogy... Amit erről neveztek el? <gül> hogy mondom, ha hallgatja egy venezuelai nő, az adást hívjon már föl és kézzel, volt a világon Venezuelában egy nő, és fölhívott akkor úgy gondoltam, hogy ez a legnagyobb kitüntetés én se hajtok nagyon a hivatalos címekre mert úgy gondolom, tese, ezért egy kis zenével elbúcsúzunk aztán még egy picit visszajövünk ha, ha lehet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 You see you when you fall asleep but never to touch and never to keep Cause you loved her too much And you dive too deep well, you only need the light When it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know your love when you let her go We're Na, ta, a, a, a, hogy éppen ezt mondtam, amikor bekapcsoltam a piros lámpa, hogy a túlélésre játszom én. Tehát ez ugye annyit jelent, hogy független újságíró szeretnék maradni, és figyelj, ez egy nagyon rossz döntés. A, a, a, mert mindig mindig jobbról és balról is kaptam eleget te is gondolom, csak azért mondom, hogy a füge, azt a döntést hozni akkor az elszegényedéssel jár nekem ez nem tart olyan nem olyan nagy probléma, mert nem zavar nyilvánvalóan van egy szint ugye, amit ami alá nem szabad menni megtámadják nem arról van szó, hogy hogy az biztonságban van, de mondjuk az, hogy a, a függetlenséget és a szabadságomat ezért az árért őrzöm jó, de ez akkor ez a sors vár rád, mert azonban a pillanatban, ahogy egyre ma több lesz a vagyonod, nem, nem, nem, érted, én a pénzügyi szférában jövök, én tíz évet Bankokban dolgozom. Ja, jó van. Utána, csináltam egy ha ha ha 15 éve ha hogy ha ha ha igen, igen pont az van, hogy rájöttem, hogy engem nem az motivál, nem az visz, igen. nem érdekel, nem, nem ez De a mondjuk fontos. Mondjuk el, hogy az életed elején, hogy el... voltál, nem hát drogos. Hát ugye nem igen. drogos volt jó, csak mert nem mindenki tudja a, a, azt De tudni. Pont azért viszont, mert amikor a cégem megcsináltam, nekem akkor több bankban 25 emberem dolgozott, viszont én a kevés munkával, sok pénzt kerestem, én akkor kezdtem el civil ügyekkel foglalkozni. Aha. Tehát e, megoldanád a, a pénzügyi dolgokat. Még végz... nem, nem, nem, még nem is pénzügyi dolgokat akkor, hanem én PR szakon végeztem, kommunikációval foglalkoztam, valamiért családi vonalon és meg egyáltalán sok aha. ügyvédet ismertem, a szervezésben jó voltam, és ezeket a tudásokat adtam be civil közösségekbe. leginkább azzal segítettem az elején, hogy a Kendermag által nekem felépült egy nagyon erős uh, újságírói Na de ismertség. akkor figyelj, akkor értettem, hogy a Akkor be. kell szakmailag, hogy mégiscsak ott vagy a tömegpropaganda problémájánál, hogy azért kell olyan hatást gyakorolnod a tömegpropaganda által, mert egyébként nem ha, sok persze, esélyed van. Persze, Na de nem. hogy csinálod meg? Hát erre mondtam azt az előbb, ugye, hogy viszonylag sok tévéből vagyok kitiltva gyakorlatilag, vagy nem tudok szerepelni. Megcsináljuk most online a saját verzióját. Ja, teljesen online. online szint, most a online marad. az adás is, azért most hírek. Nevetséges élethelyzetek: 23. Juhász Péterrel beszélgetek, aki hát most már politikus, ugye mondhatjuk azt, hogy az volt. Hát kötelezően ezt kell mondani, igen. Jó, jó, de az hát azért ett, előke vagyok, és igen igen, igen, igen, igen. Ez, ez az identifikáció, ez hogy ment nálad? Hát ez nagyon nehezen engem. Úgy neveltek, hogy hát soha senki semmilyen pártnak nem volt tagja Hát igen, semmi. barátom. Tehát, hogy senki, semmi. Igen. Én egy ilyen családi üzenetet hoztam, hogy Fiam, soha ne lépe semmi a pártba, semmi én kép. is így föl. Értele. Azzal mentettem ki, anyáma meghalt, én de hát azzal mentettem ki magam előtte így a, a hogy meghalt felé, anyád, hogy addig nem mertél. Mi? Nem, hanem hogy azt mondtam, hogy jó, hát én nem léptem be pártba, nem alapítottam egyet, ja, és jó, akkor ez így egy, egy, egy, egy kicsit más, jó, jó. de hát én a politika irányába ki egyáltalán nem vétet. voltam nyitott, már úgy értem, hogy a pártpolitika irányába nem voltam nyitott, ez ugye nekem bajnai úrral kezdődött, hát akkor így arról Jézusom. volt szó, hogy egy civil választói mozgalmat hozunk létre, ami alá megfogalog a pártokat lehozni vagy mellé. Aztán ebből lett egy ilyen, hát ez egy spirál, ugye? Nem amikor már az ember elkezd ilyen értelemben politizálni és felnőni, és nem tudom, akkor ahhoz tartozik egy felelősség, és akkor innen jön az út. Hogy ha ez az út jött, tehát, hogy az van, hogy nekem ezen az úton menni kell, mondok akkor fel, megyek mondok rajta. az útra egy példát. Jényleg ez tök jó, hogy mondta ezt az utat. Kézen megtörtént velem, ez tök komoly, ez valóság. Vettem egy jegyet Szabadkán, vonatjegyet, mert a bajnai felhívott egy tüntetésre mindenkit. Érted? Ja, ez akkor? Érzed, fizettem 6000 forintot, banyag, figyelj, ott álltam a hídon, hallgattam a beszédet. Ja. Ja. Azért mondom, hogy figyelj, az út. És közel annyira szeretlek, hogy még ennek ellenére is azt gondoltam, hogy ez semmi között ehhez a figurához érted, aki ott beszélt, hazudott az arcomba, de nagyon durván. Mert az volt a baj, hogy elhittem. Tudod, de hogy tehát, erre utólag jöttél rá. utólag jöttem rá, jó, hát én tudod, ilyen hülye vagyok, én azért hiszek néha, és, és, és az én nekem az életem egyik legkellemetlenbb élménye egyébként á, az a tüntetés nekem ne ne ne nem a bajném miatt, mert tényleg hittem azt hogy ezt meg lehet csinálni, és szerintem is lehetett igen, volna az részben lehetett vol, ha, ha de nekem azért kellemetlen, mert, mert hogy uh, ott szembesültem először azzal, hogy mi az, hogy politikusnak lenni, és hogy a veszélyedet ja, az mások az mondják meg, mások írják van. meg, a milla, uh -huh. azért, nem tudom én. És föl Ez. kellett olvasnom egy szöveget, amihez közöm nem volt. Nem tudom, hogy figyeled az én politikai pályafutásom, Igen, én soha nem olvasok soha. szöveget, Igen. soha nem úgy megyek egy tüntetés, hogy a megírt szövegemet fölmondjam, Igen. hanem elmondom, hogy bennem van. Ami a témához Igen, kapcsolódik, Igen, és benne van. Igen, Igen. Ott volt az egyetlen, nem egyetlen, mert utána volt még egy párt rendezvény, amikor megint és én ott megfogadtam, ott még nyakendőt is uh -huh. kell és mondtam, hogy én soha többet nem, és soha megfogad. többet írott szövegből uh -huh. nem, mert hogy az nem én vagyok. Aha. Tehát nekem ilyen értelemben a politikától való távolság tart is, hogy nem egy megszerkesztett döntéseket, amit betartattál hát, velük. Hát én nálam minden az volt, hogy be, azt mondtam, de... hogy szörös a fülem. Tudod, hogy nem fogom magamat sminkelni és szebb lenni. Igen? Mert a, a, a bulvárban szépnek kell lenni, ja, azt értem, tudod. A, ja, én ja. ott voltam, nekem, és nekem az volt a lázadás, hogy én nem vagyok szép. de meg azt mondod, hogy nem vagyok korrupt. Hát nem, hát meg hogy, hogy, hogy mondjam, azt hogyha egy saját De identitásomat érted, hogy ez a, kéne. ez a, ez a, a, a, állandóan azon kell majd ötölnöd, hogy ezt a tételt, hogy én nem vagyok korrupt, nem vagyok a rendszer része, az állandóan bizonyítanod kell De nem, nem gondolom, nem. Fé, nem aki, gondolom. Akkor mondjuk egy személyes története, Jó. és akkor ez nekem részben a kommunikációs gyakorlat is volt részben pedig ez az eltökéltség. 18 éves voltam, amikor kétszer egymás után megbüntettek rendőrök, tök igazságtalan volt uh -huh. tehát, ugye, az egyik egy plakátozni jártam, mint keresett, és nem tudom, egy városért Szegedért kaptam 5000 forintot, beszélünk 90-ről mondjuk uh -huh. tehát hogy azért az akkor nekem az egy pénz volt ráadásul egy éjszaka ki tudtam két várost plakátozni, 10000 forinttal forintra azőttem az a félhavi fizetésem volt egyébként ha uh -huh. ah, nem tudom, és hajnal ekkor, négykor Szegeden jó, uh -huh. megbüntetett egy rendőr, hogy pirosan begyen. mentem át a plakátos vödörrel uh -huh. a kezemben a teljesen ki az utcán, és egyszerűen igazságtalan. igazságtanak éreztem, hogy volt még na, egy, most lényegtelen, hogy mi volt a sztori, ott meg 20 uh, uh, voltunk egy társágban, jött rendőr igazoltatás, mm -hmm. hármunknál volt személy, és mi hármunkat, akiknél volt azokat megbüntettek, <gül> azek, azek, míg akinél nem, jó, azt nem. Az tehát, nem. Tehát, hogy, és, és akkor azt mondta, hogy ilyen nincs. <gül> Vájjárt, akkor voltam én 18-19, és, és, és azt mondtam, hogy na most van az, hogy de én rendőrnek ne, pénzt nem, nem adok, adok át. Tehát, hogy nincs az a mozdulat, hogy én bármilyen ha. forintot, akármilyen valutát Bármit, átadjak se büntetésként, korrupció meg végképpen. És akkor innen akkor jött az... nekem az, hogy viszont, és akkor ez most az élettörténetnek egy kicsi kis epizódja, de hogy viszonylag korán volt jogosítványom, az összes barátom az én autómont tanult megvezetni, ez egy 1002-es zsiguli volt, és darabokra volt ezért egy foltozva, törve, Lányan. nem tudom én, magyarul naponta állítottak meg rendőrök különböző, Indokokkal, hogy a hiányzik a tükör, hogy a nem ha. tudom miért, ilyen a sárány, vagy stb. miért. de napi gyakorlatom lett abban, hogy hogy nem adunk pénzt át rendőrnek. Mert hogy azért a, Na, de az de igazolgató rendőröknek a... a túlnyomó többsége azért az volt, hogy el ha. lehet ezt intézni máshogy is. És akkor jött a naiv Juhász Péter, hogy hogyan? Hát, de hát tudja maga azt. Hát, ha, honnan tudnám? Hát ön a rendőr. Én, ne, én nekem ne egy légy. És azt kimondani, hogy adjon pénzt, azt azért ha. kevesen merik. merik. Tehát, hogy a ha kimondta esetleg, akkor, el, akkor mondtam, hogy nincs nálam sajnálom, nagyon szeretnék fizetni, de nincs nálam, tehát ők a innenvetünk. De hogy azt, azt vettem észre viszont ezen tapasztalaton, hogy 70%-ban, akkor eljátszottam az értetlen, hogy ne arra, ugye nem értem, mi az, hogy korrupció. Tehát, hogy nem értem, hogy maga miről beszél, mint más megoldás, akkor hagytak, hogy jó, jó, jó, menjen tovább, és akkor ne is beszéljünk róla, mert ott érezték, hogy valami nem stimmel. Nekem ebből jön az hogy van egy ilyen alapút, hogyha az ember elhatároz, hogy nem lesz korrupt, és nem ezt hajtja, akkor az tud működni. Tehát hogy az egyszerűen működőképes, nem kaptam több büntetést, ezért nem lettem, eh, hogy mondjam, rosszabb helyzetben általa, hanem működik az, hogyha az ember becsületes. És de de politikus gondolom, hogy csak érted, működik. hogy az, hogy a saját lelkedet megmentetted, az még nem üdvözítéget, téged, mert egy tömegeket kéne meggyőzni erre vonatkozólag, hogy ez a gondolkodás, vagy ez a magatartás helyes akkor, hogyha én a bevett politikusi gondolkodás szerint haladnék. Ugye ott az a politikusi mentalitás, hogy ha, az, ha Orbán ezt nyomja a legszebben, ugye mindent bemérnek, az Nem az, az lenne jó, ha úsz. lőmond beletolna egy kis pénzt a, a, a szatyrodba? Dehogy nem, az kúra jó lenne, már elnézést, tehát az Igen? nagyon jó lenne, de ugye akkor is a politikusi mentalitás mögött nagyon sokszor az van, hogy szolgáljuk ki a, hogy mondjam, a szavazóinkat. Nem érdekelnek az értékeink, amiket valunk, nem érdekelnek az elveink, semmi nem érdekel. A 60%-a. Nem, nem, nincs Trump a... paranoia. Nincs, nincs. De ezt akartam az előzőn is mondani, hogy, hogy én elmentem egy pszichológushoz, aki egy nagyon nagy nevű, jó nevű, uh -huh. sok politikussal foglalkozó pszichológus, akinek föltettem azt a kérdést, hogy én eleve szóltam barátaimnak, akik ott az együtt környékén voltak, hogy jelezzenek, ha bármikor a juhiból egy elmebeteg állat lett volna, vagy egy korrup politikus, vagy Majd bármilyen módon. Korán. Nem, hát nem az, hanem hogy jelezzenek nekem, hogy puff, itt áll. A pszichológustól ugyanezt kérdeztem, hogy mikor lesz az, amikor én elszállok. Tehát mikor lesz az, amikor mire kell figyelnem, Igen. hogy ne az legyen, hogy bevisze a sodrás, és ez nem csak a korrupcióról szól, hanem a hatalomról. Tehát, hogy, hogy, hogy mikor van az, amikor a, az önérdek felülírja a közösség érdeket, hogy erre hol kell figyelni. És azt mondta, és ez, ez most ez büszkén mesélem, vagy nem tudom én, hogy Jóhász úr, magának erre valószínűleg nem kell figyelnie, mert akkor nem ezt csinálna, és nem itt mm -hmm. tartanak. Tehát, hogy valószínűleg ez személyiség kérdés, és igen, az ember rááll-e szóval arra. Alkat, alkat, vagy ilyen valószínűleg igen. igen Tehát, hogy ez, ez egy mázdi, vagy nem tudom, hogy másni, ember. Ha ezt a családomat kérdeznénk, akkor lehet, hogy ők jobban örülnének, hogy én egy csendes, visszahúzódó, ám de napi 8 órában a, a cégemnél dolgozó valaki lennék, aki már bocsánat, de azt gondolom, hogy itt ezt tudom teljesíteni, Mi mint a feladat. A ah, hát, hát, én a keresem, mint amit keresem. Mondjuk, tudom, nem üzletileg. az, hogy megölnek -e, amiatt agódnak-e? Nem, el? amiatt nem agódnak, de abból, hogy veszek ennyiér holnap, amiatt igen. És azért ez az egy felelősség három gyerekkel, és korrupció külpolitikusként Politikus hát, de az egy ilyen, nagyon fontos része. Ha Olaszországban lennénk, akkor a palermoi bírókról beszélgethetnénk. Ja. Gondolták, amit te? az hát. a maffiához, hogy neki állni a maffiának föl, nem ők voltak nálam. Jó, tehát, igen, ők nem az, az nem szállításról. hogy de, az, de akkor is érted. Ők harcba mentek, tehát hogy érted. Uh -huh. Én egyszer elvégeztem a munkám. Mondom, hogy jogvédőként jöttem, tehát hogy... Semmi, de, de se itt volt azért fennáll az, a párhuzam, mert azért a és a Palermói az igazságszolgáltatásnak, gyakorlatilag a csúcsán tartózkodó ügyvédek helyett. Bíró. Joskodó bírókról beszélgetem, pedig önteknek. egyfajta ügyvéd vagy, ha ma had tetszik. Tehát, hogy mondjam, ö, ö, te olyan dolgot képviselsz, amivel kapcsolatban majd bírák dönthetnek. Na ezt értem. De akkor most melyik részre vagyok Csak, hogy megérdekem majd egy fenyegetés. Ingatlen... vagy. Én arra, én arra. Nem, nem. az ügyek, azt az... gondolom, hogy nem, de hogy, hogy nem voltam még olyan helyzetben, mondom, ezt az előbb már itt elmondom adásban, három napja volt az, hogy egy bűnözővel ilyenről beszélgettünk, ami nem tudtam, hogy fenyegetés vagy barátkozás, de hogy az embernek ugye észnél kell lenni, hogy éppen melyikre reagál. Nem voltam még olyan helyzet, hogy fegyver a fejemhez, tehát nem tudom, hogy hogy reagálnék. Neki minden esetre azt mondtam, hogy azt tartom valószínűleg, hogy meg kell húzni a ravaszt az ott az azért arra készüljön fel, aki engem fenyegetni, akkor, hogy ott azt meg kell tenni, nem az, hogy blöffölünk egyet, mert a blöffökből, hát volt olyan, hogy meg akartak venni, ugye, vagy nem tudom, megvan egy sztori, megkerestek Rogánék oldaláról, vagy csak, hogy ne bíróságra mennem, állítólag Rogánék oldaláról, de az biztos, hogy egy fideszes politikus megkereste az én emberem, aki az oknyomozás segíti, hogy akkor mennyire hagynánk abba. Tehát, hogy azért volt Jaj, ilyen ajánlat. Tehát, ugye, tudod, az én azt az gondolom, hogy itt, na, hát pont Jaj, ez az. Hát, én abban a pillanatban postoltam a Facebookra, hogy mennyi legyen szerintetek. De nem Tehát, válaszoltak mi? Nem. Á, nem tis, úgy, ja. nem, hát a, a népek válaszoltak. Jó, jó, tudom, hogy akkor tértek hogy Ne, hát azt ott jelezte nekik már, hogy ez nehézmenes lesz, vagy nem tudom. Igen, nagyon aranyos, hogy megkínáltak. Hát ez nagyon És akkor, na. Ennyire nem tudnak róla semmit. Hát ezek szerintem nem valószínűleg ez a rendszer működött. Tehát ezek után ezért kaptam olyan visszajelzést, és. E, most nem nem, mond, azért nem érted, mondom a nevet. Ha én, ha én átküldök neked egy, be megugrizlak, érted? Fel <gül> lehet jönni, hogy nem valószínű, <gül> hogy, hogy. Hogy egy újságírótól kaptam, újságírótól kaptam ilyen visszajelzést, hogy egy, hogy. egy kőkemény Fidesz-es sajtószervező. Hallgatja mondta, a vonalban, hallgassuk jaj, meg. Te. Az te. Ezen? Ezen, ja. Aztán okay. jön a para. Tessék. Tiszteltem, Horváth Péter, lehet egy kérdést a Juhász úrhoz föltenni? Persze, Most. figyelek, igen. Szerúztok, Horváth Péter. É, Juhász Péter, még 2003-ból ismerem a mag Egyesület nyitó ülése, ami a, a Vörös téren volt. Én voltam az, aki elkezdtem sipolni, és utána 2004-ben, hogyha emlékszik, a, a vörös nem valam. Abszolút megvan, és még a közös ismerősünkre is emlékszem, ugye? Mar igen. Ma ig a, igen, a Gessler, igen. Ig a... Így, Mar igen, csak nem akartam nevet mondani amikor szintén próbáltam elmennetek föl. Így van. Én azt szeretném megkérdezni tőle, hogy. Tegyver, te barát! Tényleg nagyon jól ezt a politizálás, de hogyha 2018 tavaszán, mondjuk olyan helyzetbe fog kerülni, hogy egy választási nagygyűlésen valaki, például akár én, fölkiabálok neked a színpadra, hogy Peti, adj egy üveges cigit, hogy nem gondolnál, hogy ezzel ezzel a politikus létezett lerombolja ez? Akkor a Baki egyébként egy fél órán már, már percekkel, hogy Igen, de hát ezt ha emlékszem, akkor beszélgettünk róla, hogy Ma már, és ez ugye 15 éve volt, amiről beszélünk, 2003 vagy 2013 éve. Uh, egyszerűen felnőtt egy generáció, ami képbe van azzal, hogy a fű legalizálása az észszerű. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az árt vagy rossz, hanem hogy az az észszerű, ha azt szeretnénk, hogy kevesebb drogfogyasztó legyen, kevesebb ártalmat okozanak maguknak és a társadalomnak a fogyasztók. Egyszerűen ebbe az irányba halad a világ. 13 éve Amerikában még drogháború volt, ami alatt azt ért drogellenes háború, a teljes Egyesült Államok, nem tudom, a bebörtönzettek felek körülbelül drogos bűncselekmény miatt van börtönbe, az USA-ban börtönben. Az usa ma talán 26 államban van az orvosi marigana legalizálva, Négy államban pedig a rekreációs célú marihuana használat is legalizált. Európában nem nagyon tudunk olyan Igen, országot, kárepele, államot mondani, Péterre, ami, ami, ami, ahol ne lenne dekriminalizált a fogyasztás. Édes, édes, tehát Magyarországon töké egyértelműen arra lenne szükség, hogy Belcsüsz. dekriminalizáljuk a fogyasztókat, tehát ne, ne büntessük egyet, őket, és, és, és, és magát hát solyom, a hozzáférést, pont azért, hogy ne a fekete gazdaságot, ne a bűnözők, tehát ezért nem csinálja az, idez ezt zárója, bejegyzem meg. De azt azt szóval, hogy hogy mondta, nem Magyarországon a drogfogyasztást, csak nem szeretnek róla beszélni. persze, hát ez növekedik, hiszen felszámolták az összes intézményt. az volt. Ne beszéljük erről, hogy a gyerekek már idegesek. 13... De várj egy ez fontos, mert plányom, hogy a Péterrel tényleg beszélgettünk akkor. Péter, Péter, akkor másfél milliárd forintot, meg másfél és két milliárd között volt az éves költségvetés prevencióra, oktatásra, alkoholszűrésre, drogszűrésre, űrtvereprogramra. Ma nincsen rá pénz ma egyáltalán Topolánszki Ákos, aki egy református lelkész, akivel mi akkor vitában voltunk, ő volt a Fidesz drogúgyi koordinációért felelős helyettes államtitkára, vitában voltunk, ma Topolánszki Ákos konferencián elmondja, hogy legalizálni kell. Igen, ez igaz, Tehát, hogy, ez hogy így van, Ő egy református van. lelkész, aki a Fidesznek volt a, a drogúgyi koordinátora. Igaz. De gyerekek bonyolult kérdés, akik hozzáértenek, azok be. beállták, hogy belátták, hogy, hogy mi van. Hát, az igaz, jó, köszönjük Péter, igazad vagy, csak belenyúltál egy hangyabójba. Nem, de hát az volt a kérdés, hogy akkor én mit mondanék, azt mondanám, hogy ugyanazt, amit 13 éve mondtam, hogy igen, ez a célszerű. Igen, csak egy mondatot, egy utolsó mondatot, de a nép az Isten adta, ezt ez, ez nem, nem, nem, nem bírja elviselni. Értem, csak ez. én nem, nem demagóg, populista politikus vagyok, hanem Juhász Péter vagyok, aki elmondja a véleményét, és aki egyetért vele, szavaz rá. Aki egyetért Igen. azzal, hogy jót akarjunk ennek az országnak, és hajlandó végig gondolni a különböző döntések következményeire. és nem érzelem alapján dönteni. A, a, én azokkal vagyok, hogy azokat képviselem. Nem küzdök a képviseletért, mint ahogy mondtam, én nem terveztem, hogy politikus legyek, a, hanem csinálom a dolgom. Van, akiknek ez tetszik, ezért van, aki szavaz ránk. Oké, okay, jó, köszönöm. Jó, köszönöm nagyon, Péter. A para kovács ja. le fog köpni, de köszönöm, hogy bejöttél. Jóász Péter volt a vendégünk. azért fog leköpni, hogy Nem, azért, hogy egy órát terveztük, kettő lett belőle, nem ja. hívtuk föl, de hát ritka alkalmazott. Jó, barát, is. Pusi. Köszönöm, sziasztok. Te ja, is kedden ismétlik, tizeneskor. Igen, de az egész műsort ismétlék, tehát az eddigi több mint egy órát is, meg a hatalévő, azt hiszem hátlévőt is meg lehet még hallgatni. Hát bűnözésről, bűnhődésről, szabásról volt elég szó, Zorántól hallgassuk meg az ő verzióját, penitencia. Egy és a cőke ill a téd Valami folytogat, hol ám a nyakkenből az összhatáshoz jár. A két angyal felvezett és kezet nyújt az Úr, És szép tisztán szólít magyarul. Nos, ül be ott és tölts magadnak, Annyi a gondolatnak, Ráérünk őszintén, besélyt! Na, hogy telt a mélyben ennyi ég? Csak mondd, ne fél Már hittem, uram, hogy válaszolnom kell, a törbe nem úgy ítéltem dolgunkra, senki nem figyel. Láttam, ahogy helyet cserél, bűnös és a szent, s a hatalmadat túl sok ripacs gyakorolta, felettünk ott hogy szóba állsz de úgy volt, hogy én kérdezem. Az így elke pért kaptam anyám, miért sírt miatt a nőt, koptad meg Hát miért vagy te sót, se szint? A titkainkból semmit sem ért. S ki szülöttet ringgat el, még azt sem tudja, kik nevel. Egy rendőrautó szirén bázik ért. Málaim víz tükrében Csak zuhanok, se egy angyal jár a büntetés. Még semmit sem érte, így hát nincs, bocsánat, szépen visszamér. Puszi-nyuszi Puszka-maszkó Haló, par, Paramackó Jok. Itt vagy édes Mackó? Itt persze, hogy itt vagyok Figyelj, úgy, úgy láttam, hogy most úgy hétvégén minden bepunyat, de egy kicsi gyilkosság azért van de hát az messze, Amerika Érdekes ez a, ez a feketék, meg katonák és rendőrök lövöldözik egymást az éjszakában, vagy ez mindegy ez képregény? Hát de izgalmas lehet kétségtelenül, <kül> másféle problémákkal küzdenek ott, mint felénk, ebből is ez látszik. Tehát de, de, de csak vicces ez az Obama érted, hogyha hogy szélsőséges legyek, de lelövik azért még mindig a fekárt a fehér rendőrök. Nem lehet akkor ez mégse, nem volt ez lejátszva talán mégse. De az az igazság, hogy a rendőrök a fehéreket is lelövik. Igen? Biztos ez? 30... <coughs> egészen... A fekete párduc nem úgy látja? E, az egészen konkrét adataim vannak erről, és a, igazából a problémát az jelenti, hogy mintha lelőnek ezer ember, Igen. abból mondjuk 300 fekete, tehát 30 százalék, viszont a lakosságban az arányuk csak 13 százalék. Uh -huh. Tehát azért az már nem hangzik olyan, tehát lakátra már azt nem lehet írni, hogy a lakosság arányában százalékosabb több feketét lőnek le, de hát belövik a feketét is. Uh -huh. Szerinted ez az ellencsapás, ez ilyen párnapos bosszú, vagy valami fekete párducos megerősödés? Á, hát nem valószínű, nem hiszem. Tehát arra gondolok, hát azért ott nagy ország, és különösen Dallas ebből a szempontból nem annyira jó hely. Uh -huh. Tehát mit tudom én, én, én például az Obama helyében nem mennék oda, de ő oda megy, most tudod, ha marad, haza ment egy nappal. Én valahogy, ha elnök lennék, kihagynám Dallas, de ő tudja. Igen, ez egy nem egy, az egy rossz, ö, ö, kicsit a, a, az bómenes város, nem? Az a, a, azért, tehát kb. tudod, mi van a Kennedy gyilkosság mögött? Úgy rákérdezek, ha már vagy. Ne hülyeskedj, persze, hogy tudom. Mert akkor, ha megmondod, azt nekem tök jó lenne. Magányos, magányos gyilkos. Igen? Igen. De mire gondolsz, pszichotriller? É, é, igazából a... Most belehetünk a Kennedy diakosságba is, de inkább menjünk bele abba a kaposságba, mondjuk, hogyha a vadnyugat meghódítása kor lett volna a YouTube. Uh -huh. Azt gondolj, de hogy akkor mivel szembesültünk volna, tehát a tehát ha gondold el az ilyen törzsi YouTube csatornákat az indián törzseknek, meg gondold el a Buffalo Bill YouTube uh -huh. csatornáját. Tehát ahhoz képest, hogy öt rendőrt lelőnek 2016-ban, ugyanúgy egy elenyésző apró kis uh, incidens. Uh -huh. De a YouTube. Tehát most már van YouTube, igen, és ez sokat segít. Uh -huh. Jó, azért a háború érzetét növeli. Én ezért örülök neki, mert én apokalipszista játszom. Tudod? Tudom, pontosan egy kicsit olyan vagy, mint a Jáksó László ebből a szempontból, hogy ilyen katasztrófa hívő. Igen. hogy, mert hogy igazából tudod, ő úgy nem szeretne meghalni, és ha már mégis muszáj, akkor halljon meg mindenki. I igen, értem a gondolatot, mert az legalább szép. Mert azt legalább majd arra emlékeznek. A... Igen, azért mondom, hogy ez egy jó gondolat. A... De, ja... It, itthon meg uh, itt volt a Juhász Péter egy óráig. Uh, ah. Igen, így hallgattam a, a, így az a lelkéről. De nem érdek, majd hallgass vagy vagy mind, mindegy. hogy uh, nagy vonalakban mesél a lelkéről. Ne. Hát de mondtam neki, hogy figyelj, ha de most leegyszerűsítek mindent, hogyha ezt csinálod, azért egyszer eszük bejutsz, hogy eltakarítanak a pitlibe. Uh, de mondja, hogy tudja. tudja, arra voltam kíváncsi, hogy milyen szintig bevállalós, mert mondom, hát figyeld, a legegyszerűbb ilyenkor, most nem akarok példákat hozni, nemzetközi példákat, hogy legegyszerűbb lenne, érted lelőni mégiscsak. Figyelj, a tökös gyerekek azok, hát nem tudom, szóval a tökös gyerek három gyerekkel. Az elhív... Igen, igen, azért, érted, érted. Én megy, a barikádra, igen, lelőhetnek, ez nem így gondolkodik, egy tökös gyerek úgy gondolkodik, fel kell nevelnem a három déleket. Hát ő is így gondolkozik. Most, most kibeszéljük a háta mögött, csak mondom neked, hogy, hogy azért fölme, fölmerül a, a szervezet bűnözés kapcsolata a politikával. Mondhatjuk ezt. Igen, én nem vagyok ilyen konspirációs hívő, én azt gondolom, hogy ott simán elviszi egy hátsó infarktus, hogyha ezt csinálja tovább. Tehát nem kell semmilyen ezt. Aha, hívőd. tehát te beszélszol. stress. És... Én is ezt csinálnám vele a Nagyon stresszeltetném. Ahogy a pintért csinálta a, a tudod, a, a makkabi sráccal. De ő magát csinálsz a nyugvizt. Tasnádival. Azt tudod, hogy azt kitalálták, hogy a tasnádit nem egyszerre, hanem kockára darabolják. És ilyen stresszen keresztül csinálták. Azt tudod? Ja, yeah, az, igazából... <coughs> Tehát a stresszt azt nem kell csinálni, főleg, hogyha valaki... Hát ha megidéznek 5 percenként, meg feküdj. Ellenzéki politikusnak sem kell külön csinálni a stresszt. Tehát, ugye, ha te is a stresszmentes életet választottál, azért mentél oda a szabára. Én is azért vagyok itt Csillaghegyen. De ő miért vállalta? Nem értem, egyszerűen nem fogom föl. Nem, de vannak ilyen... Hát most erről egyébként pont most olvasok egy könyvet, hogy a a, a kortás orientáció, hogy növeli meg ezt az adrenalinfüggést és hogyan úgy el a, a veszélyérzet. Adrenalin függő lett? Ez éltet, igen. Uh -huh. Ez olyan nálam mint értem. a mászisugrás. Értem, értem. Akkor végül is kell a fegyver a sztorihoz. Ö, figyelj, én, én, én azt mondom, hogy ezt külön kéne választani, Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki azt a szerepet választ, hogy hős lesz, akkor, akkor nem kell családot alapítani nah, Tehát, ez a realizmusod ez borzalmas komolyan, ezt nem szeretem szídvisőznek nem volt se felesége, se gyereke barátnője az volt, de azt meg leszúszta. ellen példákat is tudok mondani Leninnek is volt rengeteg uh, balkézről gyereke és az orosz cárnak is volt rendkívül sok gyereke de az az orosz cárnak, az, ő nem vállalta ezt a kalandot, hanem ő, ugye, hát hogy is mondja, Megbukott a, a, a rendszere ő, ő alatta, fantasztikus. Ő nem akart hős lenni, tehát hát az lett. a barikádra, sőt, hát ahogy ismerjük a történetét, hogy ennek az ellenkezője volt, Lenin pedig azért úgy is mondjam, hogy hogy óvatos már volt, tehát ő se azért, ugye a golyók útjában nem állt, a éssze Óvatos vérbajos már volt. Hát figyelj, ha ma... már a gyerekek nemzése mellett tartok. Igen, folytasd. Na minden esetre azt gondolom, hogy valaki vagy hős legyen, vagy alapítson családot, de egy kicseszés a családban, ha a hős akarsz, nagyon ott oldott áram, hogy ott várja a hőst haza, hogy hozzom pénzt. Érted. Értem, értem, értem, értem. Csak a hősök. Miért nem drukkolsz neki ilyen értelemben is, hogy velem majd ne így legyen? É, hát én elkötelezett, me meztemen is támogatom. Tudom, csak mondom, hogy figyelj. És bár mondjuk, még azért gondolkozom, hogy rászavazzak-e. Az érdekes, az érdekes kérdés, igen. Hát mert ismerem, érted? Hát, tudom, mert... tudom. Hát szerint... hát ez alapján szavazhatsz rá, csak érted, ugye nem csak rá szavazol. Hát ez az. A bajnai elmeséltem neki. Persze. Nem, hát, van nincs semmi mint baj, csak hát... Neked. Elég jó barátok vagyunk most. Megmondhatjuk egymásnak őszintén, te rám biznád ezt az országot? Te rád nem. Hát én rád, ért, rád se érted. Jó, hát ez normális. A barátságnak nincs közelhez. Eznek nincs, igen. Hogy, ja. Meg az, hogy mennyire szeretjük egymást. A nepotizmus, az sajnos működik a rendszeren belül, azt látom, egészséges és virul. De nem beszélhetek mélyen, mert én is a nepotizmus szívében ülök. Ne viccelj! De, de, de, hát gondold el, Fidesz-KDNP gyermekek vesznek körül mindenütt. Ne viccelj, tök menő! Na jó, csak mondom neked, hogy a Aval mit csinálsz, mi, mi, mi, mi ho, hogy fogod túlélni azt, hogy lényegében nagyon kevés emberről van szó? Hosszú távon. Hosszú távon. Tehát ö, ö, ö, ö, nem látod-e, hogy a, a klientúra hatalmas erővel bírni fogja ezt a végtelenségig? De hát ezt azért feltételezhetjük a szoci klientúráról is annak idején nem. És azért nyomták is egy olyan, nem is tudom, 30 évet vagy 25, hát nagyon sokan. Hát, a, a, sokáig bírják, sokáig bírják. Sokáig bírják. Ugye, abból, abból én nem akarok részesedni, ami nekik itt volna. Nem. Egy kis villase se vagy, vagy ilyen kastése azért milyen lenne katnánk ketten egy kastét Hát most az beszél... Csinálnánk művészeti fesztiváltod a képzeld a közösségnek. Milyen jó lenne? Nálna. A Jó, ketten csináljuk, te otthon maradsz, de akkor felezünk. Igen, ha lenne egy kastélyom, akkor nagyon magas kerítés lenne, és ha egy művész látnék, akkor így elengedném a kutyákat. Igen, hát az lenne a happening, hogy művészeket darabolunk egy kastélyba. Tehát azt beszéltük meg a Mariannal most, hogy azt, azt szeretni, most egy olyan, olyan vállalkozást indítunk, hogy ugye vannak ezek a fideszes káderek, ezek között vannak már félig bukottak, teljesen bukottak, ilyenek, olyanok. Igen. És hogy mi vállaljuk, hogy ránk írassanak ilyen nagy vidéki kúrjákat, hogy amíg börtönbe lesznek. Addig ti vigyáztok <gül> rá. <gül> Ez jó. Ez jó, a ja, marjában meg lehet bízni, mert az biztos vezeti a költségeket. Nem, ő vízkaját azt mondja most. Meg beismerje. Egy egy kicsit segítő szolgálat, nem? A leendő. A, uh -huh. Mint az a, a sofőr szolgálat, hogyha részleg vagy érted, mondj haza. Világos. Vagyok, hogy Addig a bírtokat azt én ott belakom. Akkor már megkérdezem, de már csak ilyen pikantéri a ukán. Azért örültél, hogy a hagyót beválasztották az MSZP vezetőségébe? Én ezt nem hallottam, de nagyon örülök. Jó van. Tehát én azt gondolom, hogy a meggyújuló az most oda-oda tesszi magát. A, a, a figyelj, nekem azért jegesen leesett arcomról a, a maszk és a, a reggeli festés, amikor elolvastam az új MSZP-t. Itt van valódi program is, hogy az még nem készült. Figyelj, ha elhagy gyökerek után kutatsz a földben. Igen. Na ők azok. Hát? Azért mondom, ez nagyon érdekes, hogy nem akarják kiszívni a zöld mandragórát, az ifjú. Megjelentek, nagyon régi, kipróbáltak, hát jó lesz, jó lesz. A, a... Én tudod, hogy a 22-es parlamentben már nem lesz benne. De, de figyelj, a, a, én szeretném, ha maradna a hiller, érted? Tehát az is tud akkor a baromságokat mondani? Azért mondom, hogy figyelj, ettől elbúcsúzni, ez nagyon rossz lenne. Hát de igen ez ilyen ez, de az elengedést. Nem, én akarom őket, ameddig lehet. Mert szórakoztató. Még hogy te a hiller birtokra <gül> Én vigyázzok a hiller dolgaira, jó. nem nem, magára a hillerre vigyázzok. az a hillerre vigyázzok. Igen, én, én bevállalom. Én, én, én így szeretem de mondjuk mondjuk ki, hogy a retorika csúcsa volt az, amit a héten produkált, nem? De szerintem ilyen, de viszont gondolj el, hogy egy ilyen ha mondjuk így úgy a lugasba és dumágatnátok így a monarhiáról, vagy valamilyen menő. az szóval ott tök jó lenne itt vele is az a gond, hogy nincs a hely De akkor nem mond ilyen mondatot, amikor a monarhiáról beszélgetek vele, érted? Tehát van, van, van egy sáv ahol egyébként a nyelv, az fantasztikus dolog a nyelv, tényleg, tehát nem kell ott lennem, hogy megfigyeljem valakinek az agyát, mert beszél, abból betűk lesznek, és akkor ezt lehet azon merengeni, és arra gondoltam, hogy tulajdonképpen majdnem a legfideszesebb mondatot ő mondta az elmúlt héten, nem? Ha belegondolsz, ez egy fideszes mondat, mindenben egyetértek a várt vezetőségének véleményével és határozatával. Is egyet egyetértek, amit nem tudok, hogy amit majd tenni fog. Ezt mondom, hogy fantasztikus, hogy érted, átmegy egy másik alakváltoztató gondolat. Ez az, a, a, a, a, a, a, az alatvaló gondolat, amely, ugye megdöbbentem, mert érted, a Hillert -ról nem gondoltam azt, hogy benne belemegy a démon Mit teszik őről, hogy tudós? Tudod, a tudósnál ilyet azért nem szabad mondani, mert egy, egy pártelnök az azon gondolkoztam, képzeld el, Igen. hogy a Maria mondta, hogy régebben már, hogy amikor ott valaki Firenzébe születik, akkor ugye mire hat éves lesz, addigra egy olyan képzőművészeti képzésben részesül gyakorlatilag, hogy olyan látással lesz, egy olyan ízléssel, hogy az, hogy az tök jó és pont erre a nyelv miatt gondoltam arra, hogy milyen szerencsünk, mert ugye hát ha valaki Miskolcra születik, akkor ez nem annyira vagy, hát mondjuk valaki például vár Igen, igen. De nem adódik meg neki, viszont mi olyan mondatokba születünk bele, magyarok, igen. Tehát, hogy ugyanezt megkaptuk. Tehát gondolj el, hogy gyakorlatilag, ugye hát még kicsit később, mert ugye a, a, olvasni később voltunk meg, de nagyjából az 12-14 éves korunkra igen. Ezt az üzlést megkaptuk nyelvben. Mm, igen, igen, igen, igen. És ezért perverz, hogyha mondjuk egy firenzei ne írjon, és egy magyar ne akkor ezt tudom mondani. De most nem értelek pontosan, a, a, abba bizakodsz, hogy a nyelv megtart minket? Vagy mi a kut kutyafarkáról beszélsz? Csak így egyszerűen bejutott, de nincs semmi közelhoz, amit nem mondtál Hillerről. Nem, a nyelv nem tart meg minket. Igen, én se hiszem ezt, csak azt akarom mondani, nem akarok ilyen érzelmes lenni, nem, nem igaz. A, a Bence már alsan beszél, tehát még nem tanulta meg a, a szerb szavakat, de már szerbesen beszéli a magyart. De gondold el, hogy azért, ez, azért valószínűleg, hogy szinten szinten fogja tolni mindent. mind a kettőt. De érted, hogy megjelent a, az öt éves fiamnál, nem mond át, hanem csak át, dobadan. úgy beszélnek a szerbek, mint tényleg, mintha mindig haragudnának valamire egy kicsit. szerbül hát beszélnek. Azért. Igen, de az azért van, mert alkatókat ókat mondanak, és nem mondanak hát. őket, meg mint a magyarok. Vajdaság. Vajdaság, igen, pontosan. Nincs ez Nem, csak hogyha nem a nyelv, a nyelv megtartás, hát figyelj, ezt lehetett gondolni, de azért Igen, csak a kultúrák van. tartanak de meg. De olvasni meg ott van, a, nem, tehát hidd el azért, ez, az a nyelvi környezet gondolom azért, amit te is biztosítasz neki, az olvas... hát a szörnyű lehet. Ha a fejébe még ánélkül is szólalnak meg, akkor is iszonyú erősek ám. Hát ezt mondom, hogy legyőztek. Iszonyú érzés volt. De nem téged győztek. De, mert a a, a, a szerb közösségnek hatalma van, ez érdekes megfigyelni, mert nem bánom, érted? Igen, mert a közösség az már magában ebben a kontextusban pozitív, és a közösségbe pedig alkalmazkodni kell. És Tudom, ezt... jó, csak iszonyú érdekes megfigyelni, nem? Hogy ha. történik? Például ez a magyar vajdasági közösség, ezek szegények, beszopták ezt az egész Orbán-file propagandát, Na most képzeld, elszomorodtam, mert láttam, hogy a szocialisták kimentek az LMDShez hez tanácskozni. Szóval rájöttem, megint az lesz, hogy vásárlás, szavaz, vagy szavazatvásárlás. Az erdélyek többen vannak, ezért a vajdasági magyarokat most is le fogják szarni. Érted? Azért, mert nincsenek annyian. Meg az a fájnagyvészt itt vannak a vajdasági magyarok. De meg itt is vannak, csak mondom neked, hogy szegény vajdasági magyarok már megint megszokták, mert nem az elsők. Mindig, mindig Kolozsvár, mindig Erdély, a, és ez megint összefügg azzal, amivel szemben a Juhász Péter is lázad, és egyetértek, hogy minden a szavazatokért menjen. De hát a mi legjobbjaink addigra már rég Berlinben és Új-Zélandon lesznek. Igen, a legjobbjaink már nincsenek itthon, de hát mi akkor is itt ragadtunk, érted, most mit csináljuk? De mi, ez, mi fia ez a az, hogy egy... Tört, én a történelmi Magyarországon, bocs. Meg, megfigyelőként... Tehát így tudunk maradni elefantson, mint amikor hátrahajtad így kémeket. Tehát visszavonult így a hadsereg már. És akkor de kinek kémkedsz? Áruld már el. vannak. Hát ez... Jó ja, magadnak. A magam, magam örömére. Ez egy speciális kémkedés. Pervez kémkedés. Idegen, idegen területen vagyok, idegen földön, ellenséggel körülvéve, de írom, tudod így a jelentéseimet még mindig. Figyelj, a, a juhász az drogos, te mi vagy? Ha... A juhász, az drogos. Én tolvaj. Igen. Te mi vagy? Így? Igen, mi a csúfneved, vagy mit ragasztanak hozzád? Vagy alkoholista ilyen szempontból, vagy Aha. nem tudom. Az alkoholista. Egy, ha így veszik, leginkább az alkohol. Aha. Az rossz egy alkoholistának, te olvastam, ez fantasztikus könyv, az olvasd el a enquist egy másik élet. Ollef. Ez is én, igen. Fantasztikus legény. Az neked nagyon fog tetszeni, hogy ugye az alkoholista azért van nehéz helyzetben, mert amikor abba hagyja az ivást, ugye mondhatja, hogy soha nem hagyta abba az ivást, egészen a következő ivásig kell visszatartani a magát. Tehát az alkoholista hiába nem iszik 15-20 éve, akkor is az a szerencsés, ha azt mondja, hogy alkoholista. Persze, persze. Nyilván. Jó, de azért gondolj bele. Hogyha ezt a tudatot elveszted, akkor valószínűleg visszacsúszol. Ja, hát ez persze, ez a, ez a, de nem is az a egyébként, ami furcsa, és amiről kevesebbet beszélnek, hogy az alkoholizmus, vagy a drog, vagy a, a tolvajlás nem. De a drog vagy az alkoholizmus, ez például ad egyfajta identitást, amit elvesztesz, amikor abbahagyok. És oppá, vagy tarálni bizony, bizony. az ivás előtti identitásodat. Hogyha az már egy nagyon régen volt, akkor ki kell építeni valami új identitást. Új, igen, az, igen, az, az, igen. az nagyon kemény melón. Igen, igen, igen. Jó, hogy figyelmezted az embereket, de lehetséges, mondjuk meg, hogy lehetséges új identitást építeni. Hát, mert nem is mindig kell, tehát lehet, hogy az ember... De... Hát, de kell, ne hazudjunk, hogy könnyű. Nem igaz. Hát, jó, de nem mindenkinek kell identitásna. El fog veszni az erő egy része az elején, Mm, igen. Amit, a, amit aztán később, most közben valaki nem tudja, hogy rádiózunk, amit aztán később ö, ö, ö, ö, be lehet hozni, hogyha az ember kicsit türelmes önmagával szembe, ha szereti önmagát. Az első probléma, hogy a drogos nem szereti önmagát, de te már szereted magadat, ugye? Én szeretem magadat. Jó, Tudom, jó. Meg hát rengeteg visszajelzés jön rám. Tehát ha kivárod azt a kis időt, amíg úgy érzed, hogy elvesztettél, egy, egy fontos érzékszervezet elvesztetted, és utána elég hamar jönnek a visszacsatalások, és onnantól kezdve már magát építi a rendszer. Últal szóval azért elég jól újra. Ugye, nyugtass meg, vagy ez nem jó az a szó, hogy ezzel arányos lesz a kísértés is akkor. Hát, nagyon furcsám ez a kísértés kérdés. Ha én őszintén, csak őszintén. Vagyok. Hogy? Én már ösztönös is, csak tudatosan vagyok ösztönös. És itt, a, itt én nem, nem játszom a kísértés dolgokkal, vagy nem fogok rá semmit. Én, én ebből a helyzetből nem engedem ki a döntést a kezemből. Tehát nem, nincs De azért volt úgy életedben, mert akkor fölhisztál, onnan tudom, hogy megittál, én nem mondom a mennyiséget. Igen, az tudatos döntések voltak, amit megbántam, de nem, de nincs egy ilyen misztikus dolog, hogy azt akarom mondani, hogy, hogy ez egy ilyen több tudatos dolog, hogy ha, ha, ha nem, akkor nem. Ha igen, akkor igen. Tehát ezek mindig, mindig ilyen. Tehát, nem, tehát másra állítanám felelősséget, bármilyen ilyen dologban az, az elég, az, az, az, az a az legalja. Tehát azt nem azt nem szeretem. Mondjuk ki a hallgatóknak, mert hát, ha van olyan hallgatónk, aki fogyasztalkolt, hogy az első, hogy nem a mások miatt iszunk. Igen, az mondjuk eléggé lényeges. Igen, ezt megléped, akkor utána jön a többi Igen. kérdés, Igen. Jó, abba bízom, hogy hasznosak voltunk, drogos és nem drogos hallgatóinknak és végig a szeretet De volt egy a szívünkbe. Egy oktatófilmsorozatot a Mariannal, erről az egész dologról. Mm. Hogy tetszik ez a Moszkva tér ott előtted? Mert te ott járkálsz? Igen, megmondom, átmentem rajta néhányszor, és, és te kapsz a pozitív élményeim. Mekkora szarvasbogár van, azt a nem a felesége És hogy e, e, voltak pozitív élményeim vele kapcsolat, de löményzet miatt aggódom, én úgy tudom, a koncepció jó volt, egyszerűen magyar ember nem tud térre fát ültetni. Tehát egyszerűen nem kisfi Lovas nemzet vagyunk? Nem hiszi el a magyar ember, hogy annak a fának, egyrészt nem hiszi el, hogy meg fog nőni, tehát már eleve úgy elnek, hogy ez olyan marad, ami ennek elülteti. Uh -huh. Másrészt pedig nem számol azzal, hogy igényei vannak, tehát úgy gondolja, hogy az ő igényei is ő tudják írni, egy fa igényeit. És ez nem igaz. Én eh, elég sokat tartózkodom mostanában a természetben, és látom, hogy, hogy, a, hogy a fának annak hely kell, meg, meg úgy, úgy, olyan szó so a tér. Tér ér, kell. Ér kell neki, és nem oszka a tér. Hát ő hát, hogy nem felel meg a tervezőpapírnak a fa természete, ugye? De az például, az nagyon érdekes, azt hogy ez a beton felület. De lehet, hogy volontarista korban élünk? Á, dehogy. Áh, Viszont dehogy. Tehát minden lefolyik erről a térről, úgy van megsegni az utasok is, gyorsan lefolyanak. Igen, a igen, fóra. mindenki menjen a pétlébe, igen. És a, ezek a hajléktalanok, ezek a ezek a meg csövesek, meg ilyenek, ezek... Ezek is lecsúsztak a térről, és egészen a... Ott vannak az aljában, nem? Igen, a Margit kyrúzta. Igen, igen, én is láttam, hogy lecsúsztak a tér, tér üresen lesz hagyva. Az érdekes kísérlet. A szélén vannak, igen, kötyúdalma. Fú, sikerült kinyerni a kalefot? Azt a betyárját. Az De. sikerült, mondjuk nem volt kár értelem, gondolja... Hogy... De ne, ne legyél ilyen, én szerettem azért bizonyos sokoknál fogva a teret is, meg a kalefet is... Szélkámán egy halott tér lesz, hát ez ne viccel, azért, azért szomorú inkább. De attól nem, nem, nem tett félreértett. Tehát egyrészt ugye az a fejünkben lévő szélkámán tér megmarad. Tehát azt is lehet más másrészt pedig azt, hogy mi funkciója lesz egy térnek, az nekem így tetszik. Ja, hogy nem vagy azért. aha, tehát azt mondod, hogy funkcionálisan jól működik? Hát arra, hogy sok embert át kell nyomni villamosra, a metróra és a buszra, a villamosra, az tökéletesen működik. Tehát Na, hát akkor van funkciós haszna legalább. Na, de este is átmentem rajta, és ilyen fiatalok ültek azokon a lépsőkkal, amik azért van meg, hogy a fiatalok ilyenek. Na, ültek? Ültek. Akkor nem reménytelen a helyzet? Én nem, én abszolút nem vagyok hajlandó, ilyen szép usanamoszkat. Ja, jó, jó, akkor pont, jó, jó, mert nagyon sokan szidják, így a médiában, azt mondják, baleset veszélyes, meg... Igen, Az? Az. Baleset eszélyes, de a város önmagában baleset eszélyes. Igen, hozzászoktuk Igen. már. Hogy a egy egyfajta szelekciós nyomást helyeztek a lakosságra, és ha némi nem elég gyors... Az rajta vesztett. Igen, helyes. Egyetértek vele. Egyetértek, mert így a TB-n is lehet segíteni. Igen. Igen. Jó. Különben is nem kell annyit járkálni egy kór fölött. Egyébként Vagy kéne járkálni, Vagy ne járkálni. Most, most, én most ugye 50 fölött vagyok, hát én már sokat nem szeretnék járkálni. Azért mondom, hogy az a néni, aki 78 évesen nekivág, az egy kicsit ö, arcoskodik. Ezt ez ő a hős. Igen, a hűst játsza. Már felnevelte a gyerekeit, hogy már lehet Azt mondta Lukács. De miért nincs ilyen, ilyen kengururács a villamosok elején? Ja, és föl azt mondja, Lukás György, a filozófus egyszerre a Moszkva térnél át és elgondolkodott, mert azt látta, hogy egy idős néni átszaladt keresztbe. Uh -huh. És arra gondolt, hogy ez milyen hosszú élete lehetett, gyerekeket nevel, föl, átérte a történelmet, és egy pillanat alatt kockára tette az egész életét. Azt, azért tényleg szép, hogy ez a Moszkva térre jutott eszébe a Lukás Györgynek. Na ez a pank. Na most azt úgy csinálták meg most a Moszkva teret, hogy ne kelljen ehhez szabálytalankodni. Uh -huh. Gondolom szabálytalan volt, de most úgy csinálták meg, hogy a villamosok előtt nincs se, tehát se zebra, se... Semmi tiltás, aha. Szabadrendszer. Igen, igen, igen. Tehát, Ez érdekes, tehát. igen, tényleg. E, nagyon tudod mi a furcsa? Megfigyelték egy olyan rendszerben, ahol semmilyen szabályrendszer nincs, olyan mérhetetlenül felnövekszik a figyelem, hogy nem biztos, hogy magas lesz a baleseti statisztikája. Én még nem láttam hordágyat. Azért mondom, hogy képzeld el, vannak olyan rendszerek, például a teljesen szabad rendszerek, akik mopeddel közlekednek Olaszországba. Uh -huh. Egyetlen stratégiát hogy minden irányból minden. de nincs elsőbbség tudod. És képzeld el, nem magasabb a balasíti statisztika, mint a német rendszervel működő ilyen törvényi szabályozás, többi tehát Igen, lehet, hogy túlél, túléli a, a szélkámán tér mégiscsak a, a jóslatukat, hogy ott hullani fognak a nyugdíjasok. Most, én azt megcsináltam volna már, ha ilyen bátor vagyok, hogy ez, és leszerelek minden lámpát és ilyen táblát. Ja, hogy sötétben nyomják? Hát nem, hát ott még a na, nap fel kell. De hogy akkor oldják meg? Tehát, hogy hogy oldják meg ezt az autósok, gyalogosok együtt? Hogy ne ezek a brák, meg lámpák, meg mindenek ezek gyakorlatilag de a sajtó miatt nem lehetett, kell világítani. Azt ja. azért nem lehet. Újságírók. Újságírók húság... megírják. Aha, az mennyi ki gazdát kiolvassa. El. Hát igen. Igen. Nem. De ne egy szomorú dolgokról, ne beszélgessünk. Nem, szerintem se jól van akkor. Igen, hát. nem érdekel a foci az olyan jó benned, ugye? Az... Még mindig nem érdekel, vagy már érdekel? Annyira csodálatos dolog ez a tévé nélküliség, hogy... Van az a pillanat, amikor ledobod magad az ágyra, és nyúlnál a és utána már állj hogy nincs tévé, és akkor így más csinálsz, és ez, ez felszabadít uh -huh. Jó van, jó van. Ha úgy érzem, hogy ma sokkal több szeretet volt benned a világ iránt, mint korábban. Nem, mindig nekem, mindig. Mindig sokan, szeretet. jó. Kutyád és kedves feleséged? Kutyám és kedves feleségem csodálatosan vannak, mert jó van, és Jó, Nyom, Puszi a édes. Puszi. Utána pedig keményen döntjétek már. a formány. Puszi. Nem a više Nem a vise Set Servus Robi! Sziabba, köszönöm a hallgatókat. Hát e, Siófokró, a Petőfi sétányról köszöntöm felpillanat a hallgatókat, illetve hát e, éppen Gerendás Bulin e, ülöknyeket készültik, ugye fél órás késéssel, minden jó koncert, egy fél órás fog indulni most a Gerendás Péter e, önálló este itt a Petőfi sétányon. Múlt héten nem tudtam végigmondani, ugye múlt héten a köszöntöttem volna a hallgatókat, hogyha lett volna vétel, vagy a jók lettek a technikai Hát ugyanaz a meleg van most itt is, de igazából amiért, vagy amiről szerettem volna most beszélni, az a ligetvédők, illetve hát a ligetvédőknek a, a feltartóztatás, illetve kilakoltatása bizonyos helyekről. Az, hogy a magyar demokráciában nem ismertes az, hogy a választópolgárnak nem csak akkor van joga, hogyha bizonyos kormánypártokra szavaznak, vagy a kormánypártra szavaznak, a is, és egyszerűen nem értenek velük egyet, -egy, ezt az elmúlt hat évben azért megtapasztaltuk. De volt eddig valami fajta olyan, ha nem is, nem is tudom, pszichológiai határ, amit azért nem léptek át nagyon fizikailag, de most átlépték, és ettől kezdve én azt gondolom, hogy nincs visszaút. Olvasom, hogy mit írnak rólunk a külföldi újságok, hát lesújtó a hír, és a lesújtó még jobban a dologban az, hogy igazuk majd is igazokat írnak rólunk. Most az, hogy, hogy hány platán fal pusztul el, erről lehetne vitatkozni, hogy ez most jó vagy nagyon nyilván nem jó, az, hogy miért a helyére, megmondom őszintén, nem akarok állásfoglani, hogy most mi jó vagy, mi nem. De az, hogy emberekkel nem lehet így bánni, ez egészen biztos. De annak idején, én emlékszem, hogy a mai mélyszerelnök eh, kordonbontott a Kossuth-téren, rendőrök látták, és nem történt semmi. Eh, nem ütötték meg, nem verték bilincsbe, nem hurcolták el. E, és hát sorolhatnám még ugye a 2006-os eseményeket, ahol szintén tiltakoztak emberek, de ők nem békesültek le egy e, e, kamion elé, ami mondjuk egy, egy munkagépet szállított a kritikus helyre, ha autóval gyűjtöttek föl, és akkor, akkor ugye a magyar televízió székházat, és ezt neheztelte a mai kormány. Hát én azt gondolom, hogy... E, Elköltség megbukott ez a kormány, Minden tiszteltem azok, akik ott ültek és védtek a természetet, akármilyen áron. Hozzá kell tegyem, hogy nyilván rájuk is vonatkoznak törvények, és nyilván a törvény betartása mellett kell ugyanazt megtenni, de én mindenképpen a liget védőknek dokkolok és a hagymélet és annak, hogy azért maradjon Budapest szívében egy olyan zöld pont, ami azért tisztítja a levegőt, ne felejtjük el, hogy minden nagyváros így például uh, New Yorkban is ott a Szent Rápalka, a a nagyalma közepén, és, és igenis az egy zöld pontja a városnak, ami azért uh, kiszűri azt a sok-sok szélmonaxidot, -sok, uh, amit az autók uh, És hát jó dolog az, amikor az ember ki tud menni a gyerekébe, és meg tudja mondani, hogy esélyt egy platánfaj, ezt a nagyapád uh, sétált gyerekkorában, amikor nagyanyára megkérte a kezét vagy el lehet menni csónakázni, vagy el lehet menni lovaskocsizni, vagy viccig olyan helyekre, ahol nincsen forgalom, ahol nincsen e, autós élet, ahol, ahol egy kicsit magunk lehetünk, nyugodtak lehetünk, nem kell elmenne a Én értem, mire vágy gyermekem, de az a helyzet, hogy a kopaszok főnöke lefújja egy Sprével, semmi nem történik. Mondok én súlyos valóságot a ligetügyben. Mi van, édes egyöccsem, hogyha mondjuk a rendőrfőnök és a többiek és a kopaszok érted, ez egy más szintje a politizálásnak a liget. Persze, hogy így rendezik le őket, mert a kultúrájukból ez szak, származik. Igen, csak tudod, ugye vannak a rendőrök, akik nyilván parancsot teljesítenek, és a parancs pedig nyilván nem, nem bívik egy ilyen e, testületnél, de azért van valami kontrollja minden embernek, a, aki, aki emberekre hatással van, és hát én szerintem ez, ez, ez egy alapvető dolog, hogy ne, nem, nem, nem bántunk másokat. Tehát, hogy én kimoltam most más a múlt héten, ahol eh, még ugye voltak ilyen szurkolói zónák jártás, futballmeccs is volt eh, valamelyik este. Mindjárt vége, az az utolsó mondatod legyen. Mú, utolsó mondatom, rengeteg ember volt, és több kultúrától beszéltek az amúgy fórészek, eh, futballrajongókkal. Ember, és semmilyen adatás nem volt, mert lehet így is. Így is lehet szeretettel, szeretkezzetek, olvasatok, könyvet, imádkozzatok. Ez volt a vakáslista puszi.